Yes. Buongiorno. Good, Good morning. Good morning to you. 3 4. Okay. Mi'mjes. <laughs> <laughs> oh. Uh. Mi'mjes. Oh. Uh. 2 3 4. Ciao, test, test. Ciao, tuot. Toninjë. Ça thon këto çuna deri këtu kur testojmë mikrofonin. Sound check, check, check. Sound check, magic. check, check. Sound check, check, check. Mic check mm. Drop the mic Oke, okay, mirë mqes Më uh, duke se punon Jeni me klubin e mqesit Në valet e radios komtar e KLAB FM Dhe në ekranin e KLAB Plus Një qdo mqes mjës. Mirë mqesi edhe për këtët premte Duhet da, da ta. them është realisht Realisht dhe laftishme është uh, bukur për jashtasht Mirë Dhe është premte Dhe është data da një qërshor Dhe da është data një qërshor Kështu që Gëzuar Kjërë një çershori. Gëzuar, ne ta themi të gjithë së bashku. Donë të thonë është gëzuar 1 çershori, okay? Atëherë, 1, 2, gëzuar 1 çershori. Bravo, bravo. Po nuk thash 3. Po e kishe pranë më djus. Po e kishe pranë më djus, por kur themun 3, atëherë është se. Vetëm bëjmë prapë, bëjmë. Vetëm fëmi bëni. Do ta bëjnë të njëjtën. Jeni shumë Atëherë edhe një herë, 1 Ti e kem mundem. Po po këtu janë një gjys. Atëre okay. 1 2 3. Gëzuar 1 qershorin. Bravo. Kush kush u tha? Kush e jo, bëri atë me hundë? Dgjova si një hundë. Jo jo. Qershorin, dgjova një qershorin, i thënie. Në altin më i vogël. Oke, bëre, bëre vërtet. Jo, nuk më ndohet. Vetëm, vetëm. Gëzuar 1 qershorin. Ja, s'e bëj. Jo, duke sa ai ka thënë. Okej mirë. Që që në kësuar një që shorinë, muzikën e si një u fëmi. E vedet. Që që nëse jeni familjarish, duke e të gjuar apo par krybin e mëgjesit, unë mendoj që mamat dhe babat duhet të bjen të akor që muzikën të zjedin fëmijet. Se mund të i pyesin, do me të në qatë përqenë. E thot ajo, këti unë, dua li për e njojnë për shumë, apo e, dishka po, pa tjene. Atë njëjën dhe më shumë. E dëgjova më për Duan, po? Mm -hmm. Laimin. Pam, në fakt e lexova. Mm. Pastaj e dëgjova. Për futbollistin? Jo. Edi vetëm me këto të voglet merresh. Para nuk ishte e vërtet. Si ishte e vërtet? Jo, sepse jo. Babi ka dita, ja, jo. i ka bler Dua Lipa, në çonse e vurë re atë ndriçimin. <tus> a e pensë se ishte Dua Lipa mos më bëj ta nxjerr tani kur këndoi në Kiev? Jo, nuk e pam. Në pa. finalen e Champions. Bëri një live pra. Mm. Pam. E kanë bërë pak se Super Bowl i edhe në finalen e Champions League Që marrin një jullë të madhë të muzikës pop të momentit Dua lipa në rastin konkret Edhe e këndoj atje një kolash këndërsh Dhe kishë i në pal Qa ishë? Duhet e gjithë, o? Pal, nuk e disa që anë këto, se kanë dalë moda ni Kanë qënë brekorqe, i thonë në disa Brekorqe, po? Me të me të qëllës, që i kanë me hekur apë Po, jo me lor, jo, pa të qëllës Po, ja, e di ka i Por uh, <laughs> po më dojmë që t'gjene ima është dhe dua ljubës në kje, po, ja Se, normal I karnë, to I ruen, qikoj? E? e, gupto, më Aha, po Janë uh, mbathje metalizato mm -hmm. Grip Korqe Si që gjithon dhe kur Por është moda, Danija, po, jo? Ja? Kë godës e ruen të ratit Po, kanë gjithon modë Po Por uh, dua ljuba njëra në dër uh, 25 25 grad më mendikim në Britaninë e malë Mhm mm që pas revisas Vogue, muzga bojsh? Vogue... British Vogue, si që shumajnë ata. British Vogue, në të ras, po. Por, në të rast, po. Por super. Tanë e të kërëtë atje po dalin me break? E jo, jo, nuk është ah. se atyish. <laughs> okay. Okej. Dua të tem që ato break, që ja është e veshur, që janë konservative, duen të thënë, uh, ajo nuk i... Nuk i ish. Nuk i hoqë i deri në Londër. Aha, <clears throat> kjo është një... Si me Madridit, që me kërkënë nga e menjëherë kanë përshtypën. Po që ngjan shumë apo kush aty futbollisti po Tapas. Dikush i ngjan Po ishte ishte me një futbollist me këtë 22 vjeçarin e Madridit, si ishte? Ku ishten? Nuk e di. Ishte në hotel, në hotel, ishte jashtë në hol. Si para. Ka ne jesh, po ashtu. Vjetin hotel, shumë, aty ishte një hotel, ishte një hotel nga më thmirët në. Ne do themi na çim me babin morëm. Që lejon do të them që në Kiev nuk ka Në pafundsi hotele është mira, ku mund të rinë për shembull futbollistë realit Madridit Ta. që paguhen miliona, Ta. apo Dua Liva që pagohet miliona, e kupton? Dhe ka gjasa që personazhe të këtij kalibri të perfundojnë në hotele të njëjtin hotel, këpton? pa. Po shkaket cilse si sigurisht që kërkojnë këtu janë të gjitha këto. Nuk është domosdoshmërisht, nuk e keve, ke parasysh. Po themi, që është edhe pak ftohtë. Ë nuk e di, nuk e di. Po Nice. <coughs> Thashe themet Unë ja, un jam të kem brojtur Aja sa mundem këtu Reputacionim Pa pasra si informacion të me thënë Reputacionim E dualipës E dualipës <coughs> Shushe jo Ska ndodur Këthejemi basfak në kryvin e mqesit Me jerin Mishdashre cila do të nga frimzoj për ditën e sotme Dhe havin programin si gjithmon Me i këng Sot është dita e premte Kur muzikën e zgjit një ju 069 27 222 Shë nëmri telefonit për kërkesat <coughs> muzikore Kërkesat <coughs> muzikore Portugal the man remember just 6 Shpreja që të gjithë, mirë se këni ardhur në klubën e më qësit do arësa një 7-11 minuta, jeri do të na frymëzoj, shpresoj. Po po pa tjetër. Okay, yes, yes, super. Yes. Gjoj me zhjedenet prëmëtës për jeri. Atere, shpreja që u nga më zhjetur përsot është nga Dante Aligieri, mm. dhe është kja. A rëndë që? Ja. Do më thanë peshë rëndë Danteja. Ja. Oke. Okay. <laughs> shpreja është kja. Tri gjëra në kanë betu nga parajsa, ujet, lullet dhe Ok, mirë. Eh, di do të na njehë kështu mirë. E di kur e ke të mirë apo jo? Besoj se. E di kur pa, këtë qka, e ke si të shkaj, kur s'e ke gjatë, po. Po kjo është shumë mirë. E gjem ndonjëherë nga Dante Alighieri, ieri, mm. se do të i bashkoj bashka. Dante Alighieri. Tre gjëra na kanë mbetur nga Parajsa: yjet, lulet dhe fëmijët. Super. Bukur që sot ne festojmë fëmijët, miq dashur. Natyrisht. Kush ka fëmijë danesh. në klubin e mëmësit Olta ka fëmijë, Olta tani bën motin. Çar lidhje? Gjithçka lidhet. Nga çiga fëmijë, e kupton, sepse ka një pjesë parajsës. Yjet. I kanë femi kaq çelli, luleti ka, ka ieri, Olta ka. Tani bur tani. Se këto ndodhin, një, mes pas nesër bëhemi gjithë me kalamaj, e kupton? Po normal. Dhe një ditë gjyshor që të gjithë tu Uf, në klubinë okay. në minjes. <laughs> Ërënd kjo. 22 gradë në këtë moment, e 30 do jetë maksimale për sot dhe nuk ka shanse për shi. Gjithashtu ve fundjava me 30 gradë temperaturë maksimale. Dhe vetëm diell. <laughs> Faleminderit. Kjo e bëre motin siç duhet. Është jo më mirë. Për shkak të fundjavës, më shaj. Patan shoj ç'të themi ne. Bëj edhe pak për fundjavën. Jo, jo, jo, nuk fik. Nuk presun.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 po vilevalo me egat dhe jo vëllëzë banerë po smoj kur fillon vera po është vërtet datë 22 po e zëm se stets po duk poku për vilën i would walk in town oh silver spurs that jingle too the song that i had on You sang for just a few She sold my silver purse and satless all the time What I won't give to you So long wine Oh some long wine By my teeth she reassured me with her a million lies and then she gave to me a sorrow wide oh oh, oh sorrow wide Ma jep ta shikëri pak që ashe, jo? Se u bëra shumë kuriozë Ske fa edhe u bëra kurioze Unë e di si funkcionon kjo, unë e bëj këta Nuk shumë më pështirë mm. Duhet që të, jeri duhet që të marrësh format Pallon. Dhe si që i ka, si që i në format vetë Dhe me thonë këtë të kënë qënë qënë atë si form plusi mm -hmm. 4 orin, uh, rethin dhe ylin Duhet që të i fusësh Sepse ka panku, po, se ato, asht, asht e kapangu po, në dyshë nuk hyn ato. Provoj sa dësh ti. Është është e kot, domethënë, e kam provuar unë. Duhet vetëm aty ku u shkon forma, për të gjetur formën edhe të kuptosh që forma është e forma atje. Po e kap atë logjikën pastaj e bën kollaj. Është shumë kollaj. Përndryshe do kesh probleme. Kjo është për 6 muaj plus, kështu që është edhe për ty. Edhe për mua. Po sigurisht. Okay. Ej, kemi të të të rana, sot uradës sot. Po, nga Fish Surprise ju shpjegoj pak më vonë se çfarë këto janë për Për ju sigurisht dhe siç mund ta vini re janë edhe për fëmijë dhe për <coughs> të rritur. Do i kemi dhënë dashur. Dhurata nga Pampers. Janë dhurata nga Pampers, zona e zotring nga Pampers pants. <coughs> nëse jera fjalë nëse do që të që të bënin më specifik. Tamam. Sepse që nga gjetur do të me thënë që njëra nga gjërat që pengan fëmijët janë këto pelenat <coughs> so e parahatshme. Sepse mos kur fillojnë të ngrihen e të lëvizin. Ata s'kan gojë, të thënë. U duhet, s'kan gojë po. Me gojë apo pa gojë, nuk i thon dot. Të gjita no. no, do. S'kan gojësuhet, pra është ide. Normal nuk flasin dot. Jo, kanë nga ata që mund lindu <laughs> lindu mi, si, të ketë lindur domosdoshmë qiska. Por por siç e thixh para, ata me gojë ose pa gojë, nuk si. ka rëndsi. Ka nevojë që të ken linjësh lindë dhe, dhe fleksibilitetin që ne e kërkojmë edhe si të rritur më vonë në jetë. Kuptoni mm -hmm. nëse duhet të flas kështu, dhe Pampers Pants është çfarë bën këtë mundur, sepse vision edhe i kanë simpatija. Në fakt, më e mira e këtyre ishte që kur shkem në plazh për shemb, mm -hmm. bante për ton ujin, por as nuk nxjerr ato që ka brenda. <coughs> A ah, ke çfarë gjeje? Pra, janë të padet për t'u shmang nga uji, pra është çfarë do Alia do të përdorë tani nëse. Qofse... Siç do të, <të>, si të bënin një majere. videoklip në pishinë. <të> po, do t'ju tregojmë për këtë. Ë, do t'ju tregojmë për këtë, uh, do flasim pak më vonë për për Pampers Pants edhe edhe risin që kjo sjell në ritin e bebeve sepse e dini që ka prindër të rinj që na dëgjojnë, cilët kanë nevojë edhe të mësojnë. Mm -hmm. Ne duhet të hapim një seksion kam përshipinun në këtë muaj. Jo? Korrik edhe në vazhdim ndoshta. Edhe në kusht. Si në të kujdesesh për bebin tënd. Me histori konkrete familjare ku mund kontribuojmë. Të jone më shumë andar në, në, në të grupit të mëqesit. Po. Mund ta filloni që sot rubrikën Eba, po, presim pak. E do, un me vollen do ishte do ishim në kshu, reminiscenca. E kupton se <laughs> do të kaluar këtë. Duam gjëra të freskta. Edhe kujtime të vlejna. Po, Duam bebe reja në, rata rata të reja, kremëjlla për ata të rinj. Ej, shikoj çka ka. Ëh. <laughs> Qose ky nuk është nxitës. Për më shumë bebe, un nuk e di se çfarë është. Lodrat i kemi tani për të bebëve. Mish në fund tani. Ti ke lodra nga Fisher Price, lodra nga Pampers. Super. Ëm. Po vjen një bicikletë re. Ku po vjen? Po juqaja diën këtë biçikletën ju kam treguar. Ajo e bashkisë. Po, kjo ah. e bashkisë. E bashkisë thash, e bashkike. një bashki kemi. Sepse është e bashkisë tonë, po. Ë, uh, por janë shumë biçikleta. Kam pëshimën që kur përfundon kjo është diçka mbi 4000. A mora vesh se sa, sa ishte? Po, e mora vesh të gjitha si. detajet, po. Ishte trego, një çun, pra. Ishte një çun që e takova këtu afër pallatit kongreseve. Ëh. Uh -huh. Edhe ai më tregoi. Uh -huh. Ishte një grup gazetarësh aty sepse me sa kuptojon Adriatik Dalla ka pasur këtë Do më don kishë diçka rreth Adriatik Lavës sepse duam që ta sidhen atë në vete ngjëra. Kësujë kishte kamera. Po. Oh. Dhe vura rreth janë tre çuna që ishin nga këta çunat e medias, kameramanët, operatorët pra dhe u jo po shikonin te biçikletën, po edhe mm -hmm. po flisnin. Kësujë ofrova dhe on për të marrë vesh detajet. Dhe ja çfarë ka mësuar. Okej, oh, yep, yep. yep. <laughs> okay, gjithë drejtë tani biçikleta është quhet MoBike. Mhm. Mm Ë uh, po shikonin tek MoBike. Ai është Bitcoin. me Marsha. Oshin uh, pyrite që vejn nga publiku Shiko, bisikleta është e kolajt për të ngarë Unë e kam provuar bisikletën Edhe njerë tjetër, më vërbara Një kshu, prototip që i kishtë ardhuk si, mm -hmm. si prov Dhe mo më duke se bisikleta ishte rehatshme në të ngarë Ishte... Ani do thua që ti e provoven shesh Nuk e ti nëse ka marshe, po do ta shikojmë nëse ka marshe Po... Ato që unë po ju them tani Jan sa më tha Kyçuni, okay. që ditem shumë i qartë. Mm -hmm. Ky nuk është informacion zyrtar nga Bashkia e Tiranës se që ta kemar un another form. Po bicikleta paka shumë duket si kjo, Altin. Tashojmë. Çë shikon këtu? Po. Është lezetshme. Wow, është grimë një portokalli të zën. Ka edhe siç mund ta shikosh datën 8 tetor ka një sport përpara. Shikon mm -hmm. atë sportin? Shumë të bukur. Okej, okay. mbajni mend atë sportin se do i rikthemi ai saj. Është lart fare. Tani si do të funksiononte? Duhet që të instalosh aplikacionin. Kuptoas, kjo është gjë par. e parë. E Mobaikut. Okej, okay. në telefon. Dhe aplikacioni lidhet mm. me një llogari bankare apo një kartë krediti, lidhet në një farë mënyrë me një mjet pagese. Pam. Bicikleta, pastë siç mund ta shikosh në foto, tek rrota e pasme ka the kyçin që lidhet me trupin atje, në nën shalën. Pam. Aty the kyç i sipër ka një barkod që ti e skanon me celularin tënd, pasi ke instaluar aplikacionin Mobaik. Mhm. Shkontë të bicikleta, bicikleta është në këmbalet, është e lirë, nuk është e lidhur okay. Tishë është e kyqurë, a dhjusë të për kyqin bëllët E hapë me cellularin të në, ajo hapët pap-pap Dhe kushton 20 lek ora oh. Më falë dhe një, një, një 20 lek ora po 20 lek dita 20 lek ora 400 lek dvjetra lëtina Shumështë të në qële 20 lek ora Thoshtë të kyqurë në i kjithmon Dhe kushton 100 lek dita Ha, Shivan, pra, ushesht, re, që nganjë qosë pra. 30 për 100 lekë dita. Pra, Pak kjo ishte. Dhe ai më tha se kushton mm -hmm. 10000 lekë vit në vit. Mund ta marrësh në vit për 10000 lekë. Wow. Kjo ja vlekam pse. Gjithë vitin dhe përdorimi është, është pali. Ai më pas ai harron bashkë ke... jashtë ta ka thënë. Ekë. Ke... Po një tani. vit bëhet ja. e jote. <laughs> Kjo çan dot tashin? Është privatizuar. Kjo çan dot? Jo, ti mund ta marrësh me biçikletë, ta përdorosh paraqë mm. në momentin që ke mbaruar punën, të thjesht e kyç. Pa. Dhe në momentin që ti e kyç, mm -hmm. uh, situash edhe kontrata pritet edhe aty e di që nuk është më biçikleta jote. Nuk e ke ti më. Pam. Dhe ke mbaruar punën të, mund ta lësh për shembull, shkon edhe lën kombinat sepse aty e ke punën dhe nuk e merr më. Nuk është detyrë jote të qëndash mbrapa. Ata e dinë se ku është bicikleta, sepse e ka në GPS Dikusht tjetër mund të amari nga kombinatit të vinë të tiranë të alërë një qendër, po temi Edhe, kësu funksionat? Fantastika Po, bytë e që unë kisha ishte kjo për shumë, në qëfë se unë shkojnë kombinatë Dhe e lë atje, e kyqë Po, dhe shkojnë baroj punë, ma merë njëri dhe ikë në tiranë Unë me qatë të vi Kjo është përgjigja Se mundem por si bën që paraprakisht ti e bën një lloj kontrate për sa kohë do ja, apo nipo, jo? E jo, kjo e di pra. Jo, në kjo, jo. Nëse unë doja për përshyme... shembun, nëse ti e ke këtu që pastaj jo, vjen dikush e merr. Jo, është i zona jo. Dherë se ka menduar bashkia edhe për këto. Qi do ketë, si pi, do ketë pika edhe në kombinat. Nëse ti e ke akoma në kontratën tënde, e kemi. Po ku ditë që e kam, si e kam unë? Pa pjesë, nëse ti e ke gjorë për një ditë. 1 or, 2 or, sta barcode. Ai barcode është fiksat ja, është i bicikletës, nuk është barcode është i pikturuar. Nuk ndryshon ti më të bër kodata, mund ha të hapi kur dosh ti. Atë de i del barkodizon. Pra, Ande, o, këfto, stalin, që, që olda, unë kuptoj, kuptoj një çë, kuptoj një çëolta. Unë dua ta marr në Tiranë, dua të shkoj deri në kombinat. E kuptoj shumë. Dhe mba. dhe ka dy, dhe ka dy alternativa në kombinat. Unë që dua ta lë atje përgjithmonë, mos kemë punë me të. Ëh. Mm -hmm. Dhe unë që dua të them prapë me të. Kur e lë ti përgjithmonë, ajo ti e mbyll kontratën, po themi, që kishte dhe ajo qendron e lir atje. Dërkohë ti vazh... mundem mund ta lë të di çu që mos ti tij hapet ndjerëu tjetër për të mhapet vetëm mua është sigurisht po kështu duhet të jetë normalisht hipotik ku e diti këtë apo jafto se ta ku ti po të ishte se un po pas mundi nuk ka mirë ideja është do në rast se do ishte që mund të marrë kush do normalisht duhet të ketë edhe pik kombinat por tani ne po flasim gjithmonë me informacionin që më ka thënë çun mua që se sigurisht po por më tha po duke duke thit të besushëm por gjithashtu Më thashë që, që nëse, nëse ka një një hartë ku këto biçikleta do të shrbëjnë, ëhë. Mm -hmm. Dhe nëse ti e merr biçikletën dhe e ndjen nga kjo hartë, pam, çfarë ndodh? Pra e duke ikur në drejtim të të, të padroçit për shemb, <laughs> ëhë. -hmm. Atërere, bicikleta fillon për pi, pi, pi, pi, pi, pi, bën një alarm. Dhe keko një minut, dhe rrza e shpervej. Nuk dalon se bërri pi, pi, pi, pra njerëzit që do të shikoni në ty në rrugë me këtë bicikleta. Dhe, dhe, dhe tërbojsh po, me pajfjalli. Ta, ta, ta, ta, ta, po, bicikleta vjene dhe bën një alarm që të mone më në bezdisës. Dhe ndërko njofton, situash qëndrën, atje që sikë biçlet bishyke po e shkon, e shkon në këtë drejtim. Mm -hmm. Që ata nisin pasaj edhe tha ata nisin me helikopter. <coughs> <coughs> James Bond. <coughs> po lëviz nga sipër shi. Ka shumë gjithë dyshvetë të ngrejë. Të merren të çojnë te erioni pasaj dhe erioni vetë, e kupton? Ë uh, nuk e di pra, nuk e di, sepse duhet uh, dhe, ka të ka thamë që do të provojmë. Ne do të dalim informacione më të sakta. Në tek sporta, sepse po ju thosha për sportin. Bon. Sporta dyshëmën e saj e kishte me çu? Me çfarë? Panel diellor. Jo, yeah oh. në mënyrë sepse bicikleta është online, është ka pjesën elektronike të sajën, mm -hmm. që komunikon me GPS-in me këto, kështu që, që ka nevojë për bateri të si tuaj, që, mm. që, që të funksionojë. Kështu që, që e... ajo shërben ende si karikues si vazhduesh i vazhdueshëm i kësaj. Duket të jetë shumë. Duhet të jetë. Ka marshë bicikleta, është pyetje që vjen nga. Mesazhohu këtu nuk ka marshë shok. Nuk ka marshë, më thënë drejt. Po frena? Po do duhet që të frena natyrisht që ka lorë. Po shala ka? O dhe shalj oh. A vash-a vash Një mështrejnë uh, Vare të ota i ke Vare të shfarë përferon Me të më rotat përsho Oke, me shaljë pa shaljë <laughs> Pa shaljë janë mështrejnë janë... Lori Lori <clears throat> si, Nuk e zhida do të si shumë Jo, njërë jo? bësh <clears throat> Qëtë okay. afrosh ma Oke Këtë e mbas për në krymën e mqesit Në Tupak dhe Dr. Gjë Do të shkojmë të arim Mishdashu Kësë mështore Kështë Jo, kjo është në faktë, për dorin, po që ja puramu <laughs> Isë të bashkunim Good morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëmjes. Mm -hmm. mm -hmm. Mirëmjes. Mirëmjes <laughs> Blendi, mirëmjes Altini, mirëmjes Gjergjeri. Mirëmjes. Të gjithëve jeni me klubin e mësesit në radian kombëtar Club FM edhe në ekranin e Clan Plus. Je <coughs> gati? Gati. Okay. Zona dhe zotrinj, mirë se jeni ardhur në klubin e mësesit, ka ardhur tani momenti për uh, Anagramën për ditën e sotme Anagrama për ditën e sotme është për një top nga Inter Sport Anagrama në klubin e mëngjesit Anagrama është Nana Bimi Nana Bimi Anagrama për ditën e sotme e premte data është 1 qershor Ora është 7:36 minuta në këtë moment e që flasim anagram është Nana Bimi N A N A B I M I duhet ta zgjidhni këtë anagrami i dashur ta drekoni menjëherë te Kolta në 0692070222 për gjigjën tuaj të sakt Nana Bimi do të fitoni këtë top nga Inter Sport dhe lejoni të u them se Inter Sport gjatë gjithë tyre ditëve edhe sot, edhe nesër, edhe pas nesër mm -hmm. për fundjavën Prajbir, deri në datën treqërëshor, ka ulje deri në 50% për të gjitha produktet nga markat më të mira, më të njora dhe më të sirësore për fëmijët, gjithë shka që është për fëmijët, është me deri në 50% ulje. Kështë që është ko shu e mirë për të blerë atletet, blusat, tutat, e gjëra që duen të markave si Adidas, Nike, Reebok dhe Puma, etjerë, etjerë, si që i gjeni në Intersport me shumit së këto. Un djesha në Teg dhe bleva një pal sandale për pal sandale. Be rau tiksaj. Po normal Adidas. Po <coughs> normal <coughs> Adidas. Adidas i ka të mira sandale për fund. Ishte mm -hmm. super. Ne kemi edhe shampat Adidas. Por ato tjera janë Adidas ato apo janë. Seç kemi një pal sandale që në rrim të vogla tani. Po që kemi marr atje. Dhe duhet t'i zvoncën, çünkü do shkojmë për sandale. Të ka dhe sandalet, mirë. Është super. Gjithsesi, kjo është dhe lajmi është në Durrës në Fier ka Intersport të rinj sapo hapur dhe sigurisht gjithmonë i hapur është, është intersport.al. Mm. Hey. Mm. Ez jit dot këtë? Jo. Mos më hiq mua kështu. <laughs> <sighs> duhet ta mendoj Çake? pak. M, mm. duhet ta mendoj. Duhet ta mendosh pak. Nana Bimi. bimi. Më ke nga truar se më vjenjë gjithë kohës në fjalë bambini, nuk e dihëm se <laughs> Bambini se përse sot <laughs> për Kemi që nuk e folur shumë për fëmijet, mishtash mm -hmm. Po që kënë kënë kënë shumë për shumë Kënë kënë nga e radhës është për një fëmi Super <laughs> Qëvar është kërkes musikore të va? Si e ka e mërë? Êshtë për bosin e mamit, dhe larin Bosin e mamit? Bosin e mamit? <laughs> bosin e mamit <Pa. laughs> <laughs> <Zemë>. Mamës bos <laughs> Edhe pë Edhe hmm. po po bavërtioni, edhe bavërtioni shpresoj të jetë bos i mamit. Po të gjithë kanë brinda vetes një <laughs> me fëmijët e tyre, po thonë, "Je çik bos i mamit." Domethën kuptimin e mirë fialës. Kuptimin komplementar, jo të roleve. <laughs> edhe nuk kam si bos, jo ti je bos i im, o bos. Nice. <laughs> dhe atë cilën këngën kanë kërkuar. Dëshuar që, që thonë omret. Mm, Om omret, omret, omreti, omreti, si, omreti. Si, Mret, mret. Është vërtetë, ëh? Vërtet. Ka një, nuk e di pse ka një, ka një cilësi katonare. Tejpërteshme kjo përdorimi i saj. Jo mret, omret. 100%. Kishm vjen dha thënë, po është shumë gurr. Bie shumë ajo bojë. Ëh? Mret. Ëh, sigurisht se mret e ma. Mret. Mret e ma. Shkoj edhe unë shtram të falë kjo. Mret jorti. Edhe është komplet natyrshëm. E ke mosish. Nuk dini se ç'kej të bë. Se të fol për mretin. Mretinon. Ëh, ku do? Se kemë pasur të shprejnë, nuk e të rrisëm njërëzit mbret Ordo në mbret E kemë pasir o shefi Po e kemë pasir o shefi, o shoku, o lale, o qatë dushti Do me të ka pasur shumë Po këtuve si kur hapi njërën e njënë shumë ka këto të vlezërve grime Dhe dolin të gjatë personasht I da shumë mbret Si njeni mbret Mbret i qënë ka lakurish Abo jo E se kutim? Nuk mendoj që familja Zogu ka gish në këto punë. Jo, jo. Mos ata i hedhin në përdorim këto. Në mënyrë që ta asimilohen në mendjet e trinjve. Ende të bëhet e mundur që mreti të ketë një nocion i një orë. A vëre. Jo. Okej. Mendoj ja. po, jeri, kjo. Po ieri kjo që nga shumë interesante, kjo gjë e pam për çastun. Realisht është është gjë e mirë. Sepse ka kanë, shikoj, ka një faqe në Facebook. Mhm. Fru të pak në Facebook Qikot, Ani Nëse kërkon të kjo mm -hmm. Të kë, të që që, motori kërgjome Të balina e Facebooku Pam Pam Pers Shpër Blen Lersit Besnik Shpër Blen Lersit Besnik, Besnik. Besnik. Më mm -hmm. del Luaj Pam Pers Mm. Pas ka shumë gjëra Në hapë në, në, hap në i video Në hapë në i video Në hapë në i video, o mërët O mërët Nuk e ti është Pa ke përshirë me Facebooku Se Facebooku Toga, ka, ka, ka mëndin e vetë Ka pak probleme Më ka qërë të pampërë Se për kam përshirë që jam të pampërësi Ndërkomtare E ka përshirë pampërësi madhja Me mm -hmm. gjithë të ka re majtë të Lumtur që janë duke fjetur atje. Po qisësi, po shikoj këto, janë Pampers Pants, që janë pelena në formë mbathje, sepse këto janë produkte, janë produkte revolucionare në një farë mënyrë. Kur fëmia juaj fillon rrotullohet dhe zvarritet, ai zgjatit kalojë te këto. Altin, Pampers Pants. Shënoi okay, kur të shikosh rrotullime <laughs> dhe zvarritje më ndo Pampers Pants, sepse shpenzon më do pak kohë ndrërmimin e pelenave dhe më shumë kohë duke luajtur. Mhm. Mm Pëlqen po se si e kanë treguar këtu për shkakun? Dhe vishën shumë kolajë, po për të për shikoj edhe unë, mm, nice. super, vetë me një lëvizja. Ka dhe tjetër, pasaj, një tjetër pësaj, që është një Pumper Splashers, cilat pëthitën egzaksisht si a, kur në kostum banje, po, kjo është për në për në, do më thënë, janë Pumper's Pants, janë pantalona, janë për në shpi, mm -hmm. kjo është e këto tirat pësaj janë këndururit, po. Me këto mund të harrosh fëmijën në pishin, Ta lëshat këtu te jone trasa. So vjen ta shpëton mama Bulu e ke bashkë. Ashtu zhytet ai tet katë në ujë e ta nxjerr fëmijën. Kur ti e duke luajë me Pokémon Go. Ç'a ishte ajo historia? Dịgjua? Ky luante me Pokémon Go. Ta lë tregovë dia. Ëh. Super. Kështu që mi ish dashur, ëh nga Pampers sot disa <coughs> dhurata shumë bukur, londra për fëmijë. Të kësaj moshë, që do të ishin të të njëtës moshë që përdorim pampërës. Mm -hmm. Jo për ne, si që po pretendonim fillim si kur uh, sigurishim për ne. To e jam për ju. Shushionta, do të bëjmë pjëtje? Pa tjetër. Edhe do të javim këto durada sotë. Kemi më shumë durada se shmund të... Se shmund të me javim në një dit, por do të abëm të mundur, do të javim të gjitha. Po, po. Kjo është dhe. Me që dhe sotë është nj Po, do ta bëjmë për fëmijët, okay? Dakor. Një tjetër sakrificë për fëmijët. Hey, anagrama më është dashurësh nana, nana Bimi, Nana Bimi. Në klubin e mëngjesit. Nana Bimi kthejmbas pak. Tani ka muzikë. Eme këto shoqes muzikore, ieri te ka bllocuar, jumi jua ka bllocuar, mua s'm ka bllocuar azh ji akoma. Sì, Chadini, Roma, Bangkok. Per posine mami. Abbiamo visto cielo pianger già toso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio la musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina, innamorarsi con la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 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në klab FM në një 100 të katë Mirë mëgjesit që të gjithim ishte këni ardhur në klubin e mëgjesit 7 dhe 26 minuta mishdashur sotër shepremde dada një që shorkë zuar festën të gjithë mive nga unë blendi nga jeri këtu, nga Altini, mjësit... Olta edhe Lori, ju rojmë më të bukurën nga të gjitha Sot për juve në jesër pas në jesër gjithëmon Nana Bimi, është anagrama për ata që duan të të zgjithin. N-A-N-A-B-I-M-I Nana Bimi, zonja dhe zotërin Ti se ke gjithur akoma, po Së të shkon mendja Së të shkon mendja dhe një farë mënyrë e kjo është për turpin taon Më shaka, se egzagiroj e kjo Po së në shkon mendja Nana Bimi 06 i dhe në 27 2-2-2 fjallën e ka Gjeri E duke qënë se sot është Qëndra e vë mëndis Jansë të milionës, pa Unë duatë të ndalem të një djallë, 8-veqarë I cili? I cili, ka ishën me, <coughs> me nënën e ti, së bashku me motron, nëna ka ishën me makinë, ndërkohë kështë të marë fëmijët në mm. shkollat për kaca, dhe gjithë rrugës që po këtheheshin në shtupimë me makinë, djali të të të vjeqarë, më falin për zërinë, e ka, Maurice, oh. uh, <coughs> ka zonj, uh, morshuar, e më nënë Morisë, ka parë një zonjë të mërshuar, e cilja po bënde përpikje për të një gjithur disa shkallë për nuk poja dilë do të dotë dhe në atë moment djallit të dvjeqar i ka kërkuar nënës që të ndalë të makinën dhe nëse mund të ndihmum të uh, zonjën e moshuar në fakt nëna ka ndalë makinën e saj uh, dhe më pas djallit ka ndihmuar zonjën e moshuar për të një gjithur ishën në gëtë gjashkall, mund të shohim edhe unë kam edhur një video, mund të shohim në klubin e Më ngjessit. E keni në faqen tonë online zëën zotrin videon po. Po, ndërkohë një zotër tjetër i cili ka parë të gjithë ngjarjen, fëmia nuk e dinte që po xhirohej, ai e ka xhiruar të gjithë këtë moment dhe më pas e ka hedhur në rrjetet sociale, ëh dhe kanë qenë të shumë njerëz që e kanë parë dhe kanë lavduruar tetë vjeçarin i cili kalamonin. Ka pra ti po më thua që ky fëmijë i vogël ishte duke shkuar, ku ishte ai njëherë në cilin vend? Ky mret. Ishte në Gjorja të Shteteve të Bashkuara. Gjorja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këta po ecin rrugën, kry pa plakën. Ai ka marrë të dy fëmijët nga shkolla dhe ishin në makinë të tij. E ç'është djalëshani. Ky është djalëshani, e cila ishte duke u përpjekur për të ngjitur goxhashka, por nuk po i ishte pamundur atje në Georgia. Është, është ai ka kërkuar nënën që ta ndihmonte. O nëna mund ta ndihmoj më <laughs> nën. Po është një histori shumë e bukur dhe është një shembull i vërtetë për të digjë njerëzit e tjerë. Ai shikoi, ai shikoi këtë djalin duke ndihmuar plakën tani. Bravo. Dhe vëmë pëlqe ka shumë. Është fantastike vërtet. Bravo show. Ato toba de tenis pse ja vën atyre karrocave të pleqë. Kan përshtaren që mos rëshkasin. Mos rëshkasin, ëh. Mhm. Mendoja që ishin këta rufianët që ja vën në mënyrë që qend, pastaj të mundohen të hedhin pleqë duke u kthyer përmbys ato. Se duan të kapin topin me gojë. Po sepse dy të parat janë si rrota të biçikletës dhe dy të pasme janë më të për të mbështetur. Ne e kuptova. Shumë mirë. Bravo qoftë çunit vogël. Bravo. Bravo, Vetëm, i qor, 8 Vetëm 8 vjeq Vetëm 8 vjeq, i maqinot shto bëhe e kur bëhet 9 vjeq, zonë e zotri <laughs> Ose 16 vjeq Kur tjetë 16 vjeq, e pe mm -hmm. e në timojnë gjithë 6 shkallë 16 vjeq mund të qojnë dhe e këshkalla 12 Mos alërë më dhe e në gjithë së me ashtu Oke, okay, 7-2-7 minuta jeni me kryurin e mqesit në valet e radios Klav FM Klav FM Dhe në ekranin e Klan Plus gjithashtu Sot është një qeshori, tita e fëmive Kham <clears throat> Do të bënim pyetje nga aktualiteti, si thoni. Dekord. Mi, mi, mi, mi. Dje kishte një tjetër seancë në Kuvendin e Shqipërisë e cila u zhvillua ë çuditshëm si gjithmonë. Ëh, mm. edhe pse nuk na çudisin më fare kështu me këto, por në pjesën e parë të seancës u votua Dhe në pjesën e dytë të seansës, pasaj, në basi mažoranta ishte lërguar U protestuar Opozita në bajti fjalime okay. Të cilat u transmituan në rritin social Facebook Në këtë faqe okay. Në cilën faqe 0619 20 7 10 2 2 2 0619 20 7 10 2 2 2 0619 20 7 10 2 2 2 2 Uh, si tu është ka filuar të një edhe kjo është bërë uh, Si që është uh, erë të vëja mm -hmm. uh, Kanali private Facebook uh, janë Për e quaj i krye ministrit uh, Që është edhe Ylli i këti kanali televiziv I ka vën e mërë edi rama televiziv E ke imaginohet dhe me thënë është pak egotistja Tu është uh, Blendi salej televiziona, këtë në të më të mërë edhirama në televizion, duke të... Dhe të bësë, nuk të rrasë. <shy> Pësë televizion? Bësë. A, bësë. Në rrasë fiton. Po, po. Inicialje, se i bjo shme që shme. Bësë, shme shme. <shy> <shy> Pak si shume, ke prasë shme. Shku që ishte në, në këtë rritë, po. në cilën faqe, pra, duham të tim në shkruan një atje dhe i pari do të fitoj, qa do të fitoj, ojta? Lëtë japim 2 biljeta për në Cineplex Ok, shumë mirë Cineplex pra, 2 biljeta për në Cineplex Për atë që dhe vi pari me përgjigjene sak Këtë e jemi në baspak në klubin e më gjësit Do arështani 722 minuta hey. Muzikën e ziti si një u 069 207 222 069 207 222 Kjo është bimi. për Denisin Bravo Havana u nana Half of my heart is in Havana u nana He took me Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëmësit, miq dashurë, përshëndetje mora. Ës tani tetë 6 minuta, data është 1 qershor. Gzuar 1 qershorin të gjithëve. Ju u urojmë nga zemra të gjithë kalamajve kudo që të jeni. Mirëmëngjesi juve. Mirëmëngjes. Mëngjesi zonja dhe zonjusha dvogla, e zotrinjë, e të vogla, e zotrinje, zotrush të dashur. Kudo që jeni. Nana Bimi është anagrama për ditën e sotme. Nana Bimi është e thjesht, nëse e drejtë mendje. Ës thjesht. Nëse ish, të shkon ja. në mendja tash. Mm -hmm. Kjo është për një top nga Inter Sport, zoni Zotrin. Ku gjithçka për fëmijë, këtë ditë është me deri në 50% ulje në markat më të mira. Si Adidas, Nike, Reebok, e Puma etj. Nëna bimi vetëm zgjidheni këtu për topin e Inter Sportit, ndërkohë që un dua të bëj një quiz me seri që ka pyetje për fëmijë. Do të japim njëra nga këto uratat e Pampers. Për ju janë lodra për bebe nga Fisher Price Mark e Shqeqyre lodra për bebe Po këto janë durat nga Pampers Për ju Tani, që që përdi e parë është kjo mm -hmm. Ky personaj E tani po citoj Tam. I Mark Twainit mm -hmm. U rehej nga të gjitha mamat Sepse ishte vulgar dhe i keq Por aduroj nga fëmijet e tyre Ok Për këbëhet fjallë 0-6-19-20-7-12-2 Kërë personajë i Mark Twain Tani po citoj nga Libri U rehej nga të gjitha mamat Sepse ishte vulgar dhe i keq Por A dhurohej nga fëmijet e tyre të Dekord Për këbëhet fjallë 0-6-19-20-7-12-2 0-6-19-20-7-12-2 Na eqoni për gjithje në sakt atje Dhe i pari për jush dhe të fitoj dhuratën Pampers ju bën datën një qërshor. Ja ku e geni zonë e zotrinje dhe Altin Sula, i një cili ka një censur për ju, një tortur për ju. Kjo është në repër, fani, po. Mm -hmm. Tortur të repër ju në klubin e mënqesit. A i përshkrua si një ikonë o gurëzëz në përpjekje të për të nëzjerë sekretet e vlazërisë. dijojm edhe një herë dëgjom edhe disa herë po thuash deri. Kam bëshën që do të dëgjojmë ça. Dëgjoj 1000 herë deri. 1000 herë dëgjojë. Oltën e <laughs> kam si prov. <laughs> Oltën e ke si prov? Pop. Popash ftyrën e Oltës i thot. Ai ftyrë po. Ai po shkrua si një ikono kubzez në përpjekje të për të nxjerrë sekretet e vllazërisë. E ke bërë edhe një anë të ftyrën në 2014 më më. E gjimni ant lutem Aldin S. Po patjetër. Eksamblën e fytyrës ultës. Ai përshkruhet si një ikono gulzez në përpjekjet e për të nxjerrë sekretin e vllazërisë. Në përpjekjet e tilla për të nxjerr sekretet. sekretet e vllazërisë. Në përpjekjet e në përpjekje të në përpjekje të Po ka një tatu. Në përpjekje ta. të vazhdueshme. Jo. Për të nxjerr jo, sekretet jo, e jo, vllazërisë. Ai përshkruhet <laughs> si një nga <laughs> Personajë të do gurzeza në përpjekje të... Pip? Pa shembul ta për të nëzjerë sekretet e vlazëris. Okej, okay, të dhja qejmë, letëja qejmë, letëja qejmë së bashku. Letëja së bullojmë i shdashurështë, si kur këj për fle gjumë, i ngrejmë i organit dhe i hedhim u tëftot. Letëja bëjmë së altinit së bashku. A i përshkrya si një ikonë o gurzez në përpjekje të... Forta! Për të nëzjerë sekretet e vlazërisë. Jo. Të shumë jo. të... Okay. Në duhet pak, po jo ja këtu të jemi Së bashku mund të bëjmë Së bashku mund të ja ngrejmë qa qafinë Të tja hedhim ujnë neftot Të tja fikim këtë censurën artinit Në përpjegje të qfarir ja, një të patësipa, për. <laughs> Në përpjegje të përpjegje të përpjegje të përpjegje Në përpjegje të përpjegje të përpjegje A i nuk dimon, ti mos në dimon, se s'ka në me përndimën të të, të daj gjemë së bashku 069 2077 22, 22 nëmri për t'ja i qetur censurëm, por edhe për kërkuar të kërkuar muzikën Në kemë e sigur të nësë altini do t'ju ndimoj të otë njërë A do gjitë do t'fjallët e duhura për t'ju ndimoj Për në përshkruar Në fakt të është të vështir është të vështirë pra? është një që keqe është t Edota shikojm. Ë uh, Po shikojm lajmin që vjen nga Malta. Çfarë kanë ndodhur? Ku kanë folur ë uh, dy beat e Dafni Caruana Galician asaj gazetares që u hodh në erë. Mm -hmm. Andrew The Matthew Karavana Galicia, i quhen djemt e saj, e cilët thonë se Malta është një shtet i kapur. Kan folur për Euronews-in dhe kanë treguar se si ajo çfarë po ndizten pa nëna e tyre, pa në, në Maltë. Që u desh të hidhen erë pastaj një gazetare me përvojë atje që gjeti vdekjen për shkak të detyrës si gazetare. Ishte se korrupsionin Malta ka kapur. Edhe situan shku polën qeverisëse. Dhe Malta thon tani Andrew dhe Matthew. Bite Defnit të ndjer. Është i shtet i kapur sepse imagjinoni këtë thon ata. Është një ishull i vogël, uhm, mm dhe antar i bashkimit evropian. Është një ishull i vogël me pak banor. Dhe nëse ti kap një parti në Malt, ajo parti pasaj vjen në Qeveri edhe për mes kësaj partije dhe kësaj qeverije si një antar i bashkimit Europian ti mund të kontrolosh shumë pushtet në Komisionin Europian, në Parlamentin mm. Europian pra ti ke pushtet jo vetëm në Malt edhe thonë kur këta politikanë janë korruptuar edhe kanë lejuar vetën e tyre që të bëjnë po themi gabime e gjëra pasaj kanë hapur derën edhe këtyre influencave botrore që kanë parë Maltën si i mundësi për të ndikuar në këto nivele lart, të larta, ku mund të ketë bëj me tregtinë, mund ke të ketë bëj me me lloj-loj gjëra të ndryshme. Por këta po akuzojnë tani se shteti në Mal të është i kapur, thonë ata. Është i kapur sepse është i vogël dhe ka pasur fuqi të mëdhaja. Qi që ndashur ta, e janë këta diem që flasin me këtë gazetarin këtu lor. Mhm. Mm po e pash. Diem të saj. Çto? Um. Jezus i. Po duk shumë interesante kjo. Çështja e, e pra? to... marrëdhënieve like... korrupsion mm. në nivelet më të larta të qeverisë në Maqedoni. Do të ishin njerëzit e parë që duhet të hetohen, njerëzit brenda politikës, njerëzit brenda institucioneve. Almadhë nuk po hetonin asnjë nga njerëzit që janë arrestuar. Ja, 3 njerëz janë arrestuar. Që janë lidhur me. Si mamaja po hetonte qeveritarët e lartë? Ministrat, kryeministri ndoshta etj. kurse Ata që janë arrestuar për vdekin sa, e saj, s'kam pasur farë lidhje, s'kanë që nasë në intervessin Shën e saj. Sa, Shushet duke sikur. 8 e 14 minuta, në këta omente në kryuën e mëgjesit, mirë mëgjesit gjithve nga Radio Komtare e Kleb FM, e dhe nga ekrani i Kleb Plus, ne do të këtemi shumë shpejt kjo është kërkes muzikore. Sot, të gjitha janë kërkes muzikore. She Wolf, David Geta, Sia. The shot in the dark Gaciya, mirëmëngjes, ju që jeni mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Hi, hello. Hello. Oo. Oh, uh. Mirëmëngjes, Lorea. Mirëmëngjes. Atëre. Oza, çfarë është situata e fituësve atje? Kemë një fitues për Huckleberry Finn? Kam. Atëre, është një lojë për fëmijësh, dashur një lodër e vogël për moshat 6 muaj e lart, një Me kubat që duhet të hynë brenda këtyre formave, shumë e bukur. Durat nga ju, nga Pampers, për ju nga Pampers. Dhe këto durat e merë Ariola. Ariola. Bravo, të lundë. 2-7-5-i mbaro nëmëri. Ariola, gëzuar një qeshorin. Ka një luft. Midis. Ka njësur një luft midis bashkimit e Europian. Da. Da. Edhe shtetet bashkuarat Amerikës Wow Një luft e vërtet Pëpse? E kështaj në tyre A, në du të gjithë E qilës në tyre 069 27 20, 70, 22, 22. 22 Që të në të që qëtë pak më ponë kur të javi më përgjigje në sakte dhe tek të këtë Ca informacion lidur me këte luft që kanë instrumentis bashkimit e Europian dhe shtetet bashkuarat Amerikës Me gjitha dhe Mhm mm Do e ndalonim tani tek të, të dhënat e reja të Instatit për vitin 2017, cila të cilat tregojnë mbi hendekun gjinor në Shqipëri. Okej. Okay. Në mesatare, për të gjitha punët së bashku, gratë paguhen 10,5% më pak se sa burrat në Shqipëri. Duke supozuar që bëjnë të njëjtin punë. Mhm. Mm pra kjo është kur, u ka thënë të njëjtin pun, punë, po marrësh se ta çosh nga këtu deri këtu apo kujtun se çfarë? edhe e bëjnë praktikisht njësoj në të njëjtën një cilësi. E megjithatë, ë një grua do të pagohet për këtë punë më pak. Më pak, sepse ë është grua. I vjen sepse kjo është vetëm një gjë që ndryshon, po themi në cilësinë e punës. Kështu matet. Pastaj, mm -hmm. ka edhe gjëra tjera. Kur njëri është piktore, do ta shësoj pikturën e vet më shtrenjtë se dikush tjetër, ajo është s'ka të bëjë pastaj e grua apo burr, një pikturë e dikujt që është më mirë se ty bën më shtrenjtë se sa ajo. E jon ti apo për punë të barabarta mm -hmm. njerëzit duhet të paguhen njësoj. Sektori ku ekziston diskriminimi më i madh është sektori financiar dhe bankat, që është edhe më i paguarin në Shqipëri, ata që punojnë në banka janë edhe përgjithsisht njerëz që bëjnë më shumë para. Por, siç thotën stat, meshkujt në banka ë uh, paguhen mesatarisht 116000 lekë në muaj. Mm. Kjo është rroga mesatare e burrës në banka ka burra që marrin nga 3 milion lek apo ndoshta më shumë, po mesatarisht marrin 116000. Mhm. Mm në muaj, meshkujt që punojnë në banka. Ndërsa femrat që punojnë në banka mesatarisht marrin 95000. Ua. Wow. Ose 20.6% më pak. Gjatëa e ndryshme. Pra nëse do i paguaje me po themi me me kartë monedha Te grat pozo do ndalojë shumë herët, edhe një shuk do ta afusje prap në xhep, thosh asaj vazdo. Kaç ke ti? Kur s'ati burrit do t'i japim. Ë, uh, kështu që edhe kjo shihet në të gjithë sektorët. Sa sektor është më Kjo është edhe më e thella, 20.6. ë uh, 26%. Mhm. Mm më më pak për një grua në sektorin financiar bankar, por edhe në sektorët e tjerë, përveç një sektori ku grat janë më mirë se burrat. Ai është uh, sektori Sige. i emëruar uh, siç e pashtu më pëlqeu. Mhm. Mm Sepse quaj një sekondëres se atë që ai këtu. <tërë> sektori, sektori, sektori, ishte kishte bëndte me artin dhe shplodhjen. Oo, oh, kjo do ta mund. Po diçka, diçka që kishte bëndte me me artin, me artin dhe shplodhjen. Domethënë në atë sektor grat ishin me artin dhe shplodhjen? Po, me artin dhe shplodhjen. <tër> se s'faqet u thani këtu? Arte, argëtimi dhe çllovje, kanë shkruar të. Çllovje, çllovje. Arte argëtimi dhe çlodhje. I vetmi sektor shkuar këtu ku femrat shkulqejnë është ai arte argëtimi dhe çlodhje. Çlodhje për çfarë e kanë tani? Nuk e di, atë po mëndoj se për... un po Maslari nuk e di. Ka, ka <laughs> mundsi që të ketë bëj me masazhin. Me masazhin, me pedikurin, për shumë, manikurin, pabra. e ke para syrë me këto gjëra. Që dietë të maskut, pra, ma. pra duart e një maskulli nuk e vrenë ato. Nuk ka problem, atë të gjitha, më më shumë goza ka që në masazhe. Ka shumë meshkuj që masazhojnë si zana. Te masazhi po, pra paguajnë më shtrenjtë gratë se masazhin. Jo se masazhi mund të futen meshkujt, po manikurin, pedikurin. Brat, këtë këtë më praktiku tek ne nuk ka. Çfarë janë që paguajnë më shumë se sa meshkut? Jo se s'ka meshku që bëjnë masazhe. Mm -hmm. Po thotë që këtu tek argëtimi, arte argëtimi me çlodhje gratë kryesojnë. E, grat e po i kemi duart më të buta më të harda. <laughs> kemi ca mënyra për të marrë lek. Po, më të buta më të harda vetëm kur vjen tek masazhi, apo jo. Pasaj për sa edhe për punë tjera i keni më më pak të paguara. Mirë, faleminderit Olta. Faleminderit edhe ty, Jeri. Gjonesi. Nice. Është <laughs> <luta>. për ësh uh... <clears> dëshpëruese, por Ashtu që ndodhen, po normal. Si jo? Tani, nëse dëshpërohesh se, po mendoj që do duajë që të ishte, çu, revoltuese si ndoshta. Se mund të jetë më më efikase. Revolta, ti thënë si do të, ta kesh dhimbje në forcë, ku doni. Të luftosh për kaq kaq vite. Ti mund të revoltohesh me veten, por ti nuk është se po ndryshon diçka, <laughs> thjesht po shkatron nervat e tua, kaq. Revolta duhet të jetë kanë pasur të vërejë përfshin një grup njerëzish edhe të ndryshëm. Mirë, do të sigurisë që të tar këtojnë. <laughs> ku atëre ku do ju hëni të forta aty. Zonja Zotrin, do jabim <laughs> nana jepi. Jepi. Jepi të ambim përgjigjen e anagramës? Po, pse jo. Atëre, jepi përgjigjen e anagramës në këtë momente. Ti bën këtë punë shtëpie, do të japim përgjigjen e anagramës. Kujdes. Na mi bian. Na mi bian. U, është Paula 993, numri fiton topin nga Inter Sport. Inter Sport. Na na Bimi, zonja Zotrin, ju bën me një top nga Inter Sport edhe një herë kur të ka fituar? Paula. Paula. Të lumtur. Bravo Paula. Bravo. Nana Bimi është Namibian. Namibian. Tani, ë uh, le të bëjmë një tjetër pyetje, u uh, me që e dham të parën nga Kuizimi me seri për fëmijë. Mhm. Mm le të bëjmë një tjetër kuiz për fëmijë. Siqë e keni vënëre, në pyetin e parë ishte Huckleberry Finn përgjigja e sakt Personaxi i u rryrë nga më matë se ishte vulgar dhe i keqë por ri adhuruar nga fëmijët e tyre Që me ndonin se ishte bota Kurse në pyetin e dytë nga letërësia për fëmi Në një pyesin Në cilin, liber, gjejmë personaxin Nana Një qen i cili shërben e dhe si dado, përthuajse, për fëmijët. 0-6-19-27-12-2 E këti romani. Mm. 0-6-19-27-12-2 E cilin libri pra të letërsisë për fëmijë gjenë personajin nana, një qen i cili, ose më sakt e cila, gjithashtu shërben si një dado për fëmijët e këti libri. 069 207 222 069 207 222 Qësë më pyë edhe njërë o blenda Do të gjoshë një gjë <laughs> Kjo e rada se shkërkes për dit, muzikore gen, Nuk është për të shkërkes muzikore mm, Per Silvanë Shkërkes muzikore Shkërkes muzikore Shkërkes muzikore Shkërkes muzikore at the tana ka mësuar diçka kemi nevoj për më tepër kohë për shembull a ju kujtohet kur ishit të vegjël mami më lërdh të luaj edhe pak kur nxitonin për të kapur autobusin prit prit madje edhe kur keni takuar dashurinë e jetës suaj zemra ime rridh edhe pak ju kërkoni për më tepër kohë tani e keni tirana bank ju ofron kohën që ju nevojitet kredi për shtëpi me një vit periudh falje dhe normë interesi konkuruese fikse për vitin e parë 5% në lek dhe 2% në euro Tirana Bank, tani mundesh Unë jam shef Renato Mekoli Sot do të gatuaj për ju recetën e makaronave më të përqyër në bot Por më par Bak muzik Qëfar në duhet? Perimet fresta Spagetti bareti Dhe salcën e re bareti Musë mm, ka maruar diqka? Eto, hey! oh, erë dhe milt Gjeni të gjithë gati për makarona bareti Aaaaaa hey! Sepse të duhet vetë makarona bareti, saljës bareti dhe imaginata ju e i sigurisht. Elka, psilësi praniush. Ufa, sa e vështirë qënë ka për të vendosur, nuk po e ndaj do të ku të kaloj dy afshën e përshimebe. Të shkoj në maj, apo të shkoj në detë? Kështu si ty isham brëmun Nuk po vendoseja do të qfarë të haja Kremvichen e të mosur hako Apo kremvichen e të mosur hako me mocarell E si vendose? U mendova sa u mendova dhe i thash vetës Po hajmoj të dyja se të tuat jenë <laughs> Prit Sa po me rdi një ide? Po si kur të shkoj një avnë në malë dhe një avnë në detë Kremvichen e të mosur hako E pa par E kene provuar atë me mocarell Para si të blini banane Mos haroni këto tre këshila E para, kujdesu një që bananet pa tjetër të kënë të ngjitu logon Bana King E dyta, por dhe treta, janë të parënësishme Bana King, bananet e përzjedura nga plantacionet më të mira egzotike Cilësia më e lartë me freskin dëshien e papërsëritshme Zjedni mbretin e banane dhe Blini, Bana King Nitratet janë substanca kimike që mund të ndodhen kudone si përfaqen e tokës Depërtimi i tyre nën dhe ndot ujin e burimeve dhe rrjedhimisht ujin e pijshëm. Prania e nitratëve në ujë përbën rrezik për të rriturit edhe mund dhe mund të jetë vdekjeprurëse për fëmijët e vegjël. Shumë njerëz nuk janë në dieni të këtij rreziku. Për këtë arsye, Qafshtama, uji vetëm me zero nitratë ka marrë përsipër ta ndryshojë këtë situat nëpërmjet testit të pastërtisë. Një shirit i vogël letre, i disponueshëm në çdo supermarket, i jep mundësinë çdo konsumatori të kontrollojë ujin që pi. Hapi i parë Vendos një shiriti në uj, hapi i dytë, pris një gjeshtë të djetë sekonda, hapi i tretë, përcaktoni nivelin e nitrateve, njëheni uj në qëpini. Qaf shtama, uj shëndetit të mirë. Kjo është vëndi ideal për pushimet uaj. Në vetëm 10 kilometra gjëndet një plash mahnitës, ku ju nuk mund të notoni pasi është endaluar. Ju do dëgjoni tinguj të natyres. Nga palatin gjitur që është në ndërtim dhe sigurisht, do të shion një dhomën mahnitës e të hotelit që ka apsirë vetëm për një persa. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Nuk është kjo vera që kene ndëruar. Merë një birë Stella dhe shio verën ashtu si që ju doni. Sepse ku ka Stella, ka verën. Lindja e fëmijus tuaj, gjithmon një eksperience paharruar në Spitalin Amerikan. Sigurohoni për paketat që ofrojnë shërbimet dhe egzaminimet më të rëndësishme në shtatë zani dhe pas Lindjes. Paketa e plot 1.400 euro dhe paketa e pjesshme 1.100 euro. Informohoni dhe linjit e kimin tuaj në 022 35 75 35. Spitali Amerikan, për qafoje jetën. e sin që diçka ju mungon kredia konsumatore ekspres aprovimi shpejt dhe pa kolateral tani me normën interesi 3.9% Societe Generale Albania banka juaj skuadra juaj from the center of tirana to listeners across albania and the world the morning show with blindy and the team each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4. Mirëmjeshi, mirë më se jeni ardhur në klubin e Mirëmjesit. Ora tani 8:33 minuta më të dashur, ju përshëndesim, uroj një ditë fantastike. Një Unë jam Blendi Tomerin, Altino Nord <laughs> dhe Lorin Altino. Mirëmjeshi. A, atë le të bëjmë gjërat më rrave para. Leta letra heading the year. E para letra heading më një herë censurën. E dyta, oltat më japi përgjigjen e sa glidur me luftën bashkëmin pa. e European American. Po, po, po. Edhe pasaj vazhdojmë te tjera. Nisja ti. A i pështrua wow! si një ikonë o gurëzëz në përpjekje të e... a** për të nëzjerë sekretet e vlazëris. Kërë të nëzjerë sekretet e vlazëris, Timore? Lenam. Timor, pip. Ka të sa qërë e që nuk toleroen. Dhe ata që në mënyra të... Fshekhta. Fshekhta. Për të... E, nëzire dhe një, nëzire? A i pështrua brine, brine, brine. si një ikonë o gurëzëz në përpjekje të e... a** për të nëzjerë sekretet e vlazëris. Të paqena, të rreme. Oh, keq. mirë, të paqena, bravo. Mm -hmm. Keq dashse. Mm -hmm. Jo, ja. ka një t. T. Të, të tilla. Mhm. Mm mmm, -hmm. është vështirë. Duhet a digjoni edhe Jenny, zonë, zotrin, çarë, një herë censurën. Nëse e gjeni Zoran Zotrinçar, është fitoria. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Dhe dy bileta për Nissin e Plex, që mbas kontrollit mjekësor po shkoni dhe i çikoni dhe, dhe një film, sepse është se shumë kapasite. e vështirë oltë dhe, <laughs> dhe Po prit, mos po ja, e keni. Dhe paprit, mos pritëshi apo ashtu. Edhe 1000 lekë vjetra nga Lori. Kjo <laughs> u konverton në kafe, në rast se nuk tura, e bën, është harruar drejt, që un po t'i hap. Ku do i lëmto? Kjo është pjesë e dhuratës miqdanshul keni uh... Lori ka çdo pra është kontrolli i plot mjekësor nga bile. Spitali Amerikan. 100 lekë Lori. 2 uh, bileta për Cineplex, një 100 lekë i vogël nga Lori në formën e një dhuratë. Kaç kishte muzikë, kaç po kontrolloj. Bileta autobusi pra ai vajte ardje. Dytë. Po janë. Chuaj këtu e keni. Dytë keni falas. Shumë mirë. Dërgo Olta. Kanë nisur një luftë vonë midis shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe dhe kujdes, Bashkimi Evropian dhe kjo luftë është e natyrës tregtare. Ësakt. Uh -huh. Aurora 403 merr numrin fiton 2 bileta për Nasinplex. Jan duke shkruajtur që gjithë tani në fakt e ka reflektuar edhe tregu i aksioneve Dow Jones ka pasur rënje. Diden kur uh, Zoti Wilbur Ross doli atje është uh, sekretari i tregtisë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës Wilbur Ross mm -hmm. dhe than se do të nisur nga e ajentja në Mesnat mbi aluminin dhe çelikuin që vijnë nga Kanada, Meksika dhe Europa do të ketë tarifa uh, 25% njësoj si nga për ato që vijnë nga Kina. Në fakt 2 muaj më parë President Trump e firmosi një ligj që vendoste tarifa mbi këto importe, pra të mm -hmm. qelikut edhe të aluminit, nga të gjitha anët, kur hynin në shtetet bashkuara. Por, përkosisht, pra të që vinde nga Europa, pra të që vinde nga Kanadaja, dhe atë që vinde nga Meksika, nuk e aplikoj këtë liqë. E kishtë e pesull për këta, mm -hmm. me që i ka dhe aleate dhe janë bashkëpunuës në shumë fusha. Edhe gjithë kësaj kohe, shpjegon të Wilbur Ross, në munduam që me këta aleate të tanë të gjenim një marveshje. Dy muaj kaluan marrvesha nuk u gjet të hendën në dark çdo gjë që, që vjen nga Europa, që vjen nga Kanadaja, që vjen nga Meksika, 25% plus 10% se ç'është edhe për për 25% është për çeliku dhe 10% është për aluminin. Ëm uh, gjithas. Po. Kjo ka shkaktuar reagime në Kanadë, nga kanadezët, në Meksik sigurisht edhe në Bruksel nga bashkëpunimi i Evropian dhe nga vende të ndryshme në në Europë, veç e veç. Kto këto qytete të ndryshme sepse i ndryshon shumë gjërat dhe mm. kjo është një çështje që medikon që ti ke pasur tregti apo ta imagjinon se si një biznes që shkëmben me dikën pa pritmas ndryshojnë ato, uh, thotë jo që do të mbajnë mm. për 25% për këto ndryshime. Dhe, dhe Bashkimi Evropian e ka gati përgjigjen, të paktën tre produkte janë përmendur se do të tarifohen tani më kur të hyn nga Amerika që do të thotë se do të jenë më të shtrenjta. Lëuropë do të thotë njerëzit mund më mos i blejnë më sepse bën shumë të shtrenjta për t'i blerë dhe blen diçka europiane Logika. që e vënë zonë atë. Kto janë? Njëri, ë, uh, xhinset Levi's. Okej. Okay. Njëra ndryshe edhe si Levi's, Levis. tek ne. Mm -hmm. Gjithë xhinset Levi's, ë, uh, gjithta ë, uh, whiskey amerikan, okay. Bourbonin pra, Jack Daniel's edhe këto gjërat e tjera. Harley Davidson gjithashtu. Wow. Është përmendur. Gjithë motorrat Harley Davidson që do të vinë. Dhe po ta analizon, po ta shikon shpak. Janë tre produkte maskullore. Mhm. Mm machoiste, siç që... S'ka pikë argëtimi këtu. Ja, jeanset janë për të dy. Po, po <laughs> jeanset Levi's <laughs> e ke për sy, këta motorët. Këto jeansë janë fundi. Dakor, okay, do të, të tuaj që ka jeanset edhe për gra, sigurisht që ka. Jo, të të njëjtën firmë. Po, po, po. Mhm. Po Harleyt, pastaj edhe edhe Bourboni amerikan. Jan tre produkte që do të bëhen më të shtrenjta në Europë, ndoshta me 25% më të shtrenjta, okay, seç janë tani për shkak se ëh, uh, se alumini dhe çeliku europlan do të bëjë. Po, do kemi një mm -hmm. ngritje të rakis. Po, e, do, thot, të të rakis. <laughs> jo, do të ose konsumit të rakis. Jo, do shikosh, <laughs> <laughs> heqim harrin dhe marrim Vespa. Po. Mund të ishte kjo. Po ka, ka, bëj ka motor shumë më european ka së dosh. Edhe Vespa ti. Më përmend një për shembull, një marka ti. Një markë e motorrave europian që mund të vëndosnte. Së nga Japonia, më pse? Jo, jo, jo, jo. Ashtu që ai me filloj me Suzuki ti. Europian është një. Vespa është shtrirë. Vespa është shtrirë. Po BMW, mund të thash BMW. Po BMW ja pa. Motorësh. Motoguzi. Është shumë mirë. Që është shumë shumë shumë shumë shumë e mirë. Po. Dhe jo Kawasaki nuk jua siç e thotë emri vet. Kështu që, që na shkruani, do bëjmë një pyetje tani? Me që jemi këtu? Do kemi një personazh që duhet ta japim? Po. Do kemi një, një personazh apo? Ja. Peter Pan. Bravo. Peter Pan është e sakt, qeni Nana është tek Peter, Peter Pan. Peter Pan. Është pa. Reni fitues 301, bëron numrin, fiton dhuratën nga Pampers. Oh, bravo, bravo dhuratën nga Pampers e fiton ti, Reni. Unë do të bëj një pyetje nga aktualiteti, mm -hmm. do dalim pak me me këto që po ofrisim deri tani, pra që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mm -hmm. e, kan ndodhur edhe një takim e rëndësishëm shumë i rëndësishëm aq i rëndësishëm jeri sa që e kanë quajtur mediat amerikane një summit vani <laughs> <Fa një> summit <laughs> po dhe shkoj me u çon se ke pasur pa, anglisht më shumë a pyetja është kush ka atakuar në zyrën ovale Ah. O, vale, more, vale <gjell> Presidentin Donald Bump Në falë një, bu, Donald Trump Pra, kush ka takuar Presidentin Donald Trump Në zyrën O, vale, o, vale Në këtë summit, pra Këtë, këtë, këtë. summit uh, Shumë të nëzishtë 069 27 22 069 27 22 069 27 22 Se mba spagna klubem gjesisit e shtora tani 8:41 minuta. Çfarë do <laughs> të bëjë ti se spytën? Çat pyetesh ti mua, mbas i ka filluar kimkuqi. Jo këthënjerë, sigurt. Ora i washin over me. A don't want admit to something. If all it's <laughs> going to cause is pain.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 Uh. Gjerni <gallar> <gallar> shumë të lotëshë <gallar> Këndi që këndi të sajder alësot Në zi po i pres <gallar> Nërë të skatë gje, letë mos të ta bën publike që fa ndohet <gallar> okay, Letë mos të ta bën publike mishda në në varg, që fa ndohet Këtu në krybin e mqesit se nuk është e bukur Nuk është Fare Fare për të përmentur edhe fare për të thonë Këshë Letë mos qëndrojnë me këtë shëmë ti Oke, oke Ehm Që që përmerin një vesh pra, okej, okay, për pushimet, si dodi ashtu pushimet me rraldh? Aman, a... si të doni vetëm t'jasht të, të marrë pushimet. <laughs> <laughs> T'ja, ta si të doni mësë a thua e këtë asa. Aman, si të doni, vesh t'i marrë, vesh t'i marrë, vesh t'i marrë. Në shkurt fara. Në trasmetim. Êshtë, <shus> më mi që ti merrë, t'i <shus> <shus> merrë, t'i <shus> merrë, t'i shioni, mësë mirë i pushimet e merituara në basin vidit t'i lodhë shënë punën. Se cilësi jiteni dhe ju. Aman me ç't ma, i marrim, ti marrim kështu, më shkelma, ato pushimin dei marrim, tamam. Veç si marrim pra si jemi lodhur, këtë po thoj apo ishte mënyra e të thonit nga Ana Ima. Do duket kështu sigur, dhe. e kam nesër. Ti e di që gjatë vitit unë nuk paravoj pushim. Do para të pushi paketosh, nçosh larg në Greqi, a ku ti unë zakonisht nçosh ti. Me një bilet vetëm vajtje. Greqia është afër, mos bëj kështu. Kam një plan më të largët se Greqia. O ti vërtetë? Me ku do shkosh? E ç'do duhet? Me ç'pin. Do ti dish të gjitha. Do të lidhemi, kam shpres Pas kemi nga burimet të brënçme Pra që ojta kan... Pretendon machu pichu <të> Po, machu pichu në dërmiut Se kemë machu pichu Êshtë <të> <të> një, <të> një zonë e vogë lë dërmiut Êshtë një zonë e vogë lë dërmiut Që i shuhet pichu <të> <të> E rëthuar me gard Këm do të Këm do të Këm do të Për t'i bërë pak machu Po Dhe ka që është machu pichu ja i ja, Maqu pichu ku është lëta? Në cilin uh, vend të botës? Nuk është mëte Me së uh, dërmiu dhe të në amësit Maqu pichu e vërtet ajo për cilin fletë kënga Në është në Greqi Në është në Greqi Tak, bravo të qoftë Në Rodos është Super <laughs> <laughs> <laughs> Po nese, është shkoha tani që njërës të fillojnë kujtojnë për të bërë uh, prenotimet dhe gjerat E mpila mbrëm — Bravo ti! — E, e, shtërguar i shkanë. — E mpjuda më brëmme dhe... — E pas ke shtërguar? — E kam shtërguar një qëkshë. — Po, qeksh. ku? — Do më shtërguj dhe mua, jo, për mua e të vëzim, po hajte ma. — Kështu shkanë kuj mua betë? — E, bet. po tani. — Shtërguen në gjitha. — Ashtu, o? — Po, të Petronini, aty të i bebi. <laughs> ka një kafe barë, aty e ka dhe bilardo që no? deli çeni na ofresk është se do bie <laughs> hija gjithë paraditën do arrijmë atje në kusht normali ikin dhe shumë i zemëtuar në kusht pashime, pasaj është me shetsi. po është që si njerzit janë të gjithë në bërdetra nëpër gjëra atje rehat e këtyrë qytetit gjithë don tamam civil imagjino shkosh me pushime si të gjithashtu si Katal gjithë futun det fut gjithë dinga det futun det dinga det futun det dinga det për gjithë ato mizerie shtrenjtësi orri këtu ndera merr një bicikletë nga këto një bicikletë Elë ku të duash. Edhe je. Yeah. Po Zot. Është është e pa nevojshme, është e pa nevojshme. Do ta shijosh edhe ti atje. Natyrisht. Dhe dhe shiko ka ne një çë. Ka ne një çë shumë të mirë kur i bën pushimet në Tiranë. Sepse nëse duhesh në punë, për shkakun mund rikthesh në çdo moment. <laughs> <laughs> e ke këtë ato si opsion që. Ja ulmërsita për një paradite. Se e <laughs> ke për shujtaj që 1 2 3 ditë, ditë në drejt do mërzitesh. Në pra, pra, <laughs> <laughs> <So, laughs> <për, laughs> të që është nga gjumëmi, prap pap, prap më gjithë, sa të të tje. Dilarë dërë, aty s'ka kësh me këpjumë është po. Ka bejt gjumë nga punë. Pletës shme vetën. <laughs> Vjen këtu edhe këtu ka një përshësi. O, që kënashëm. Nathan, është koa pra, është koa që, që do të mëndërë. Ti e ke prenotuar apo jo? Jo, akoma. Të përtejden? Jo, pra. Akoma. Ti ke bërë planet për bushimet? Po, rezervovaj një pjesë të taratë. Në Brazil. E ka pa tanë leta shi. Mosu tazë kë, se kë, hajvani nga qoj në... O, jeri, ta një dojë, thua është ku i ke prenotuarën? Jo, nëse, nëse i ka bërë bër plan, atë nesër. Ose pyeta pse, ajo shkon tashi kënga, i jep pjesën ta rrazë, s'i thon tashë. Do futem. Do futem atë vetëm depozita, aman tash. Po, aty në depozite, ka. Aty që tin freskët. Ka njërin që e ka <laughs> kshu grikën <laughs> e gjerë që e njo edhe e ka të pimpa. Shikoni sa jurt është Flori. Nuk na thot asgjë, sekrete fare. Po, po, po. Hamon. Nëse me filmin. Nuk kanë vendosur asgjë. Ai Thotë. Që... Dhe këtë darat më duqe. Po nëse ju them thotai se vendi ku do shkojun është sekret e duke ju thën këtë jua kam thën se ku do shkoj? Ëh uh ëh. -uh. Ëh, mm -hmm. është si që ai gjens. Është mm -hmm. që gje gjens. Kushinë. Nëse ju them se vendi ku do shkoj është sekret dhe duke ju thën këtë jua kam thën se ku do shkoj. A e dini ku do shkoj? Lori? Është <coughs> i shuk. 069 20 7222 069 20 7222 Por bon. emri është sekret Kujdes Sex, uh, love and water <laughs> Haltim, oh, të si të ish, no, O, se më nga tim Më në fundë zë o kujtova jo, O kujtova, ishte o kitova, po vien, tani, Ishte dita kër o luajtë një... Po, e okay, ke ti radhën blend Mund zedës, shfarë të duash dhe ta luash E dhe <laughs> këtu pra vetës për e plëson dëshirën Kush? Blendi o blendi o ti Qa të thot kjo më? Shka me mua kjo? E të gjove zhjidhe dhe luaj e vetë të tha E po pra, vetë të luaj është nga theory of a dead man Quet Medicaid Kjo e një kjo një që mbërqen mua Dhe që <laughs> Radio ja nuk e luan zagonisht Po sot është me kërkeza muzikore Këshu që Ja bëjmë çefin vetë. Kë gjithundja bëjmë çefin vetë se jemi brenda rregullave. Nuk hmm. kemi shkelur asgjë. Mbyll ditë çik derën mëselin. Kthehemi mbas pak <gibur> mëish dashur për diskutuar për topin tek Fevziu, tani për <gibur> Fevzium tek <të> topin. <gibur> Staring out to the cage like walls Time goes by and the shadows crawl Crushing candy, crushing pills Got no job, mom pays my bills Text to Nexus, get my fill Sweating bullets, Netflix chills World's out there singing the blues Twenty more dead on the evening news Think to myself, really, what's the use? I'm just like you, I was born to lose Why, oh why can't you just fix me? When all the warts feel numb But the medication's all gone Why, oh why God hate me went on a walk to get high i forget this so called life i am so freaking bored nothing to do today I guess i'll just sit around and meditate again i am so freaking bored nothing to do today I guess i'll just sit around and meditate Can't wait to feel better than I ever will Attack that shit like a kid on Benadryl Chase it down with a hopeful smile I Hate myself, I can go for miles They say family's all you need Someone to trust can't help you breathe Hail that drug, but you're starting to choke You're far in the outs of an inside joke Why oh why can't you just fix me? When all the walks feel numb But the medication's all gone Why oh why does God help? 'Cause I've seen of it never, they've heard of it never, they've felt of it never, they've had of it never. I am so freaking bored, not paid to a duty today. I guess I'll get so silly around and mad again. I am so freaking bored, not paid to a duty today. I guess I'll get so silly around and mad again. Superman as a hero but only when his mind is clear though He needs that fix like the rest of us so he's got no fear when he saves that bus All the stars in the Hollywood Hills snap chat live with them pomp and peels All those flavors of the rainbow you bathe that shit don't work though Your friends are high right now Your parents are high right now That hot trick a dead man. Mirëmëngjes, siçi ju mirë se keni ardhur. Është ora 8:54 minuta. Mish dashur ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios kombtare KLB 5. Ëh dhe... në ekranin ekran plus, e Klan Plus. Mirëmëngjes. Në ekranin e Klan Plus gjithashtu hello yelling. Olta. Ulta. <coughs> <Mjës. Olta. coughs> <coughs> nuk jam. Zonja Ulta. Mfal se pita për Ulta. Kusht më kërkoi thoni që nuk jam? A është zonja Ulta në shtëpi? Ulta thotë se nuk është këtu. O, ha, besoj di që ja ty. Ha, po ricaktvishem. Ëm, uh, uh, lajmet e dëshme më të dashur kanë uh, pasur edhe një zhvillim mjaft interesant. Ëm, mm. sepse se më kanë dërguar me email Fevziu? Ë, uh, jo, jo, uh, papritmas. Papritmas nuk flasim për Fevzion tani. Por do të flasim për uh, Zinedine Zidane, i cili edhe pse Ju edhini sa po fitohi uh, Champions Ligën Ka dhëndorheqen nga Real i Madridit Pa pritmas në i konferens Për shtypja ku kë e kemi këtu edhe njoftimin në mediat Zinadin Zidane uh, ka lajmëruar Se nuk do tjetë më pies e Realit Madridit Wow, wow. Uh, Këshuqë uh, Zinadin ka thamë sa... <laughs> Pëse ka ndrëshuar Pëse <laughs> ka ndrëshuar Pëse ka ndrëshuar Pëse shkëllqie ka më gjanëm O riu që ni parazin e Zinedine Zidane. Sigurisht. Inqen feziu në këtë foto duket nukopre. më shumë si feziu se sa Zinedine Zidane, por siguroj që është është Zinedini. Ë uh, ose një or ndryshe si Zizu, uh, i cili pra ka thënë se Real Madridit ka nevojë për një drejtim të rinj, një filozofi të re në drejtim dhe un po shkoj në Top Channel. Suaj. <laughs> wow. po, mund kemi ngatruar. Më duket se ky është feziu në foto, kemi ngatruar Adresa bën një gabim, është bën një gabim, është foto e Fefeziot me lajmin e Zinedinit edhe pa flokse, pa flokësh. Po janë të dy njësoj, Olga. Mund të ishte po që klanin Merz Zinedin Zidane për opinion <laughs> për nuk e di, por sidoqoftë urojm suksesë që të gjithëve. Suksesë? Po. Qoftë një, po sepse sepse është kaqën me dyshim pra po, po duket se Desada në Facebook u ka dhën fund dyshimeveve. Se desada ka pasur okay. një studios e shkruer redaktoria desada meta e shkruer redaktoria e emisionit Opinion mm -hmm. e cila ka thënë ndër të tjera e që nuk ka rëndsi logoja e televizionit rëndsi ka logoja e emisionit okay. që ka bërë njerëzit të vënë në 1 dhe 1 thonë o 2 o 2 është përgjigjja mm. e saktë. Pra po shkonim te to. Se ka mohuar që do të shkojnë tek tek topi siç po po dëgjojm. Kështu që suksese stafit. Po. Rrug të mbar. Po, Ë uh, dhe tani koha për Censurën Censurën Publicitetin se vajti shumë vonë Pa kuaj edhe e të fatura Se kemi Viena do të një korendi Këtë dy undani Këthejnë pas pak Tani publicitet Blajmet pas pak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 ora 7 deri 10 në klubin e mëmjesit në Club Fem në 104 Mëmjes, Mëmjes Blendi, Mëmjes, Mëmja Olta Lori, Mëmjesi gjithas. Mëmjesi. Hi. How are you? Mir jam mirë, faleminderit jeri mm. që pyet. Të lutem. 96 minuta në këtë moment e mizdashu është e prëmtë muzikën e zgjidhni ju në, në radian kombëtar Club Fem në klubin e mëmjesit nga ora 7 deri në orën 10 çdo mëngjes nga hëna në të premte tu dhe në ekranin e Clan Plus gjithashtu ju përshëndesim të gjithëve në makinën po shtëpi qofshi apo rrugës ju me kufje edhe ju që keni mbëritur në zyrat, oficinat, furrat e tjera të tjera ku zhvilloni aktivitetin tuaj profesional. Kjo është censura për ditën e sotme ku ne ju ftojmë që të vrisni mendjen. Si pas olëtës vetën brasim, uh, Jo, këtë e të të të të që është Në kuptimin në mënyrë metaforike jo, mm. të në thëmës, <laughs> nështirë, sa... Nuk e një këtë termë A i përshkrua <laughs> si një ikonë o gurëzëz Në përpjekje të Për të nëzjerë sekretët e vlazëris A jo nuk e një terminë uh, vete A e... jo një vetëm uh, Vetë mohim Jo, që Përpjekje të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Se ska asim kocks kego iste në trupin e saj. Le të dëgjojmë edhe një herë. Ai po shkrua si një ikono gjzez në përpjekje për të nxjerrë sekretet e vllazërisë. Në përpjekje të mbinatyrshme për të nxjerrë sekretet e vllazërisë. Në përpjekje titanike të provave. Po kemi një t pra. Në përpjekje të mistershme të armikut, për shembull. Në përpjekje të Por jo. Ko çfarë? Në përpjekje të paramenduara për të zbuluar sekretet e Vllazëris. Ja. Ah! Jo. Të panumërta. Ah! Jolta. Uh! Tash e gjetën. Jo, mos e has ka gjetur. Jo, nëse për një moment pati një llocje, e ke përsërisht edhe mendova që <clears throat> Ups. <laughs> Okej, okay. mirë, kanë gjetur Do bëjmë i tjetër pyritje nga... Kim Kardashian kështë të takuar Donald Trump, është Clyde i fitua oh. 076 në më hmm. nëmë, i fiton 2 bileta për në Cineplex. Êshtë dhe para i ushtë tani kopertina e gazetës New Yorkese New York Post, në i shdashur. Pas ka qenë Gojja Summit. Êshtë Gojja Summit, por me thëmë drejten, kjo kopertin ka shkaktuar shumë probleme, sepse për shumëll post, lart, New York post e para, mm -hmm. që kosh lartë nën të të të të të të të të të të të të të të The other biggest summit. <laughs> Jamaja. Një mënyrë për të thënë të rindë Amerik thon uh, biggest car për diskutë që është një makinë e madhe për shkak. Ëh. Mm -hmm. Apo është një mm -hmm. biggest show për një show që ishte i madh. Po. Dhe këta e kanë përdorur si gjuhë të rrugës, po themi po si argon. Samiti tjetër biggest. A e ke vësur? <laughs> 1. Referenca e parë. E dyta, po shikoj tek titulli pak më poshtë, uh, ë shkruan Kim Thong Un. <laughs> Si Kim Jong-un mm -hmm. po Kim Jong-un takohet me presidentin për të folur për reformën e burgjeve. Në fakt Kim Kardashian, Kardashian, Kardashian në, klas, ka dashur planin për rastin e një gruaje a, e cila është dënuar, është rreth 63 apo 64 vjeçë, e cila, cila vuan qa. një dënim për një jetsëm për dënim për drogat lehta. Mm -hmm. Edhe Kim e ka marrë si misionin vetvetë që ta nxjerrë këtë grua nga burgu dhe i ka pres, propozuar presidentit një reformë që këta njerëz që janë kapur me Journal of Vogue. Për përdorimin personale, të mos vuajnë dënime me vite apo me dekada e si shembull kryesor ka marrë këtë grua, këtë grua. Grua. Ëh, <laughs> uh, që që është duke vuajtur dënimin ndërkohë. Për këtë arsye ajo ka vënë të atakoj presidentin dhe njerëzit kanë thënë që nuk ka nevojë që New York Post-i dy herë apo mosaq tre herë, po ta shikosh edhe një herë kopertinën. Mhm. Mm Titulli i fundit është Trump, Mitch Bump. Po <laughs> <laughs> okay. no, Bumpi është kam banti tituj referenc ndaj për, po në është hampi dumping. <laughs> Aktore Elisa Milano ka shkruar në Twitter se titujt e gazetës New York Post janë, janë seksiste, për. janë të pështira, ka thënë ajo. Kim ka vënë të sulkojë presidentin për një çështje serioze dhe jo për të folur për prapanicën e saj. Mm -hmm. Kurse New York Post në një kopertin bën 3 referenca, jo 1, por 3 referenca. Prapanicen nuk e marrë ndasnjëherë seriozisht Kimin, po. Jo, Por prapanicen <laughs> e sa e marrë më shumë siç duhet. Bije në sy skeçi bën. Me sa ajo us bie në këtë foto nuk i duket sepse e ka thyer nga flamuri. Po e kemi duket në mendje. Po ta shikosh flamurin për shkakun duket sikur është i përqendruar. Nuk i shkon fare, nuk i shkon fare kjo veshje. Duke parë flamurin është një policë me terapilesh, zotëri. Çuat muli. Ndrysha. Hey. Okej, kushtojë e kemi qetur këtu. Do bëjmë një pyetje nga literatura e fëmijëve, letërsia për fëmijë. Mhm. Siz që kemi bërë dy mbar, përgjithësisht saktë ishin Peter Pan, Huckleberry Finn, deri tani. Kjo është pirrja e 30-të, është let, është për njërin nga Loddra Durat që Pampers ka për ju. Zojë Sotrin. Një koleksion librash, i cili filloi të botohej në vitin 1894, uhm, mm instalimin e parë e ka titulluar Vëlezrit e Moglit mm -hmm. Si okay. qëhet koleksionin i plot 0-6-9-27-12-2 Pra, vëllimi i par I këti koleksioni Të votuar në vitin 1894 Titulohet Vëlezrit e Moglit mm -hmm. Si titulohet koleksionin i plot Dekord 0-6-9-27-12-2 Nuk është e vështir Na shkrua një tani Këtë jemi nba spak Këshu të gjion një shnjëra nga lodrat Dhurat nga jë je hampers per bebentuai gzuar 1 qeshori Më gjësë blëndi, më gjësë saltini, olë të dorri Jenë me klubën e më gjësit, në radio në kumëtar e Klab FM E edhe në ekranin e Klab Plus Jorëm i ditë ca më të bukur të të të mbarë, ku dojshë ndodhën e Good morning Hello Yes, yes Atëherë yeah. <coughs> <coughs> mm. Jemi gati më dugët Për fjallën më bërëpsht Po jemi gati për fjallën më bërëpsht Ok Wow, ka i shpejt? Surprise <laughs> A mund qot këj Biggest uh, <laughs> she so fjalë mbrapshë Biggest ju që ti të mësoni di gjë e madhe Biggest game Ton? Okej. Okay. Fjalë mbrapshën këtu në mëngjes miqtë dashur në këto momente për një nga duratat për fëmijë Olta? Patjetër. Okej. Okay. A kanë fjalë për ju që janë me 3? Mhm. Mm me 4? Tan. Me 5? Më 6 dhe me 7 shkronja. Kam dhe me 8, po të okay. duhet. Po fjala e parë ka 3 shkronja, shkruaj para për ju është rr. rr. Mhm. Mm Asnjëri? Yes. Der. Der. Wow, yeri. <laughs> Der është saktë, yeri bravo, 3 pikë për yeri. <laughs> si do <nuk> të ta ashtu më <laughs> <nuk>. lë. <laughs> Dhe si të zhduhet me jerë? Dërë! Ta mamë si derë! Bravo, Jeri! Ke fituar tre piktë të derrit? Tre piktë të derrit në këto omente? Ader, Loja është e tivë mishdashur, se Jeri filloj të fitoj para se ta shpjegojmë deri në fund, por unë i shpjegoj fjallet duke filluar nga shkojnë e fundit, drejtë shkojnë së parë. A dhe mësim thënë këtu në studio dhe ju duhet të gjeni se cilat janë këto fjalë. Mm -hmm. Olga ju jep durata për secilën fjalë, por në fund ju japim një duratë edhe nëse arrini të lidhni të gjitha fjalët në një kuptim të vetëm. Okej. Okay. Fjala e parë praj është der. Fjala e dytë ka katër shkronja, shkruajmë parë për ju është A. Shkronja e dytë për ju është C. Luca. Luca. Luca është e pa saktë damo është pa saktë Çuna është numër shumës? Po. Po. Keca. Ta <laughs> ah, <Keca. laughs> altinsau. Jo. Mund të dobë. Shkruaj një tretë për ju mi dashur në këtë fjalë me katër shkronja gjithsej e cila mbaron me ca. Me ca është i. Pra është ica. Kujdes. Ica dhe duhet vetëm një fjalë në fillim. Kica. Jo, është pas sa. Po mendoj atë. Yeri. Yeri, po po mendojë. <laughs> kica, jo, është pas saktë. Nuk është Kica. Po, është ah, okay. po them atë që kom sugjeron Altini. Është gjinia femërore. Sica. Sica <laughs> sot Yeri. Dhe është e pasaq. Është e pasaq. Mos, normal. Është normal Yeri. Po si po këmgulta është shumë e dgjua. Po pse sa për qalash... ta veta Altini? Sisë në Shqipëri po kështa. Tamam tamam, këo alternativa erdhi nga Olta. E di për atë. Olta po bën me shenja atje. Ai do të bëni shenja. Disa një gjuhë me shenja vetësi. Ah, ba ba. A therë, a therë me. Hiç as sokos. A therë. Ai. Po si? Kaloi autobuzi aty mos të shtymin ty ne. Oh. Kaloi autobuzi, çfarë bëjon? Oke, po ju një. Oke, atë dëgjom. Faleminderit. Ë, fjala nuk është. Tota. E gjeta me gjeta. As skeca, as skeca, as citar dhe asnjëra nga këto. Fjale është një tjetër okay. Nëse e gjejnë Olta Duhet nga e shkruajnë tani në 069 207 222 Olta nuk e ti një fakt A është Gjica? Jo Po Pica? Jo Po <laughs> <Wow>. Pica <laughs> është gjenja femërore nëmëri shumë më së të fakt Fjale ambetet për ju pra ka 4 shkronja 3 janë zbuluar janë Ica Duhet vetëm shkronja e parë Ne i zbulujem fjale nga fundi në fillin Ica Mungon shkronja e parë. Pyh uh, shkronja, kjo fjalë ka tre, 5, 5. Është fjala e tretë që ka 5 shkronjë. Mhm. Shkruajën e parë për ju është r. Shkronja e dytë për ju është o. Shkronja e tretë për ju është m. 5 mm -hmm. shkronja mm -hmm. mbaron me mor. Duhen dy para mor. Nësë është bimor Bimor U, uh, sa zjedhje uh, mirë Bravo ti një Bravo Êshtë e pasak të këti Os 5 shkronja mbaron me mor Duhet i vini 2 për para Mor Pa mor Pa mor E pasak të Por e... Por e... Me mirë, e, e, e, e, e përputshme Për njërë, përputshme Mund t'ishte mm. 0672722 është një emër oh. Gjinja mashkullore mm -hmm. Njësoj si pamorë Për për, kjo kuptavet Ha, njeri jo. Lori Kam një thjerë për nërën Lori, lori. ja koma në lojë, dojë dhe një gërë Dua dhe një gërë, gër, <laughs> gër, matere, boni gati, sepse ta një do t'trin nga li, zonjë, zotrin Shkronja e 4 për ju është u A... bileri. Humor. Jo. Humor. Humor është e pa saktë dor. Humor. Humor është e saktë, bravo Jeri. Ti dilorit që ne shikojmë vetëm gjithmonë humor. Humor Lori. Është humor, bravo Jeri. Prefiale devi tani an e të zbuluar tani derë dhe humor. Derë dhe humor. A do si të ta gjejmë fituesin të shfjalme? Okej. Katër shkronja. Tre të fundit janë I C A. <coughs> duhet vetëm një shkronjë në fillim. Urdo? Cfar? Ta them? Ha, thua Rica. Rica sak, po Rica. A thuaje? Rrica. Rrica është sakt, po. Zoti madh. Fjala është rrica. Atëher. Ua. Ço e gjeta në fjalor e kontrollova, është atje. Rricë. Mhm. Mm është Qfar në numrin 1 me r. Jo, është me rr. Me rr. Ne kam të hapur fjalorin tek rr-ja dhe e gjej fjalën rrica. Mhm. Mm është. Nuk njës. ka fjalë rricë. Rica që do të thotë rath, apo sëpërdredje, apo mm -hmm. rica dhe në shumës rica pa. Një rica, dy rica mm. I ku? I kam kontroluar para pra kishë, shumën dhe goca, prendaj e kam fjallore Ndërko më falë plendi, për fjallën humor është Roza që fiton një dhurat nga pampers Bravo, Bravo të Kjo është fjallën me gjanë shkronja mm -hmm. Shkronja e parë për ju është E Shkronja e dytë për ju është M Dhe shkronja e mm -hmm. tretë për ju është I Gjanë shkronja Dhe baron me ime Nëse jab Kjo është me gjashtë Po, me gjashtë gjithsej Baron me ime është Në numërin shumës Gjinja femërore Kur t'jabë shkonjën tjetër do bëhet shumë e qartë Por jeri ka tingë lirë ndërgok -het, Het ime Het ime Shkon Por jo Por jo Por është njësoj si hetime, t'i është një tjetër Burime Burime mm -hmm. Mund t'ishtë e sakt Por, yeah. por së është e sakt Betet për ju zohen, zëtërin 069 20 70 226 22 Shkronja më baron me ime, që arështë? Shkronja e katërt Për olëtën dhe lorin Deri t'ani me pikë jemi tre për jerim Pesë, si gjedhe dhe lorin Dhe pasaj dut tjera po Pesë <laughs> Atere, Olta ose Lori, shkronja në 4 për ju, shë. Pushime. Mm -hmm. Pushime është e sakë të Olta. Olta. Pushime, 3 pikë për Olta në bravo të qoftë. <laughs> kjo fjallë ka 8 shkronja. 8, 7. 7, sa ka kjo. 7, më paj. 7, më paj sta, ai sta doot, po? Po. Pa. E para është të. të. E dyta është a. E treta është l. E katërta është a. Oh, po lutem. Pra, është një fjalë me shtatë shkronja. Katërt fundit janë allat. E shumës? Shumës. Përrallat. Përrallat është saktë, ieri fiton bimzën për ditën e sotme. O mbyll këtu zonjën e Zotrin wow, Skamo. Wow, wow, skamo? O mbyllom, mbyll. mbyll. Është derr rrica. Humor, pushime, për alat. Edhe une di se që farë është. 069 27 22 <laughs> Pra da që do të bëjnë lidhjen. Midis këtyre fjalve, zoja dhe zotrinj, do të fitojnë një tjetër dhurat për fëmi, një lodër për bebe nga pampers. Dhurat për ju nga pampers për një qeshor, do të i lidh një bashk der rica. Humor, pushime, për alat. Mhm. Mm Theme me pasfaq klubin e mëngjesit është tani 9:25 minuta e ca Taylor Swift me Love Story We were both young when i first saw you i closed my eyes and the flashbacks start i'm standing there Bargain in summer air See the lights, see the party, the bargains, see you make your way through the crowd Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jevi në klubin e mëgjesit. Mjekime dhe ushime që nuk duen kombinuar asniherë. Këto ushime u avështirësojnë punën i lacheve për të dhënë efektin e duhur. Madje në raste jo të pakta shkaktojnë edhe efekte ansore të rezikshme. Ato kanë përbërës që mund të ndikojmë përkesh në proceset e metabolizmet të trupit, ja cilat janë ato. Bananet. Ky frut ka përmbajtje të lartë kaliumi dhe si rrye dheuai mund të ndihy në efikasitetin e ilaçeve për tensionin e gjakut. Kjo pasi kështu do të merrni sasi të tepërt kaliumi dhe tensioni do të ulet përtej pritshmërisë mjekimit. Nëse doni të rregulloni tensionin e lartë të gjakut, do të ndihmoni zemrën, mos konsumoni banane në të njëjtën periudhë që konsumoni ilaçe të uljes së tensionit. Citra. Mëngjesi është koha ideale për të pirë lëngun e citros, por ata që e duan të shtrydhur ose për të ngrënë frutin për ata që në plot. Nëse jeni duke marrë ilaçe për uljen e kolesterolit, duhet të hiqni dorë nga citroja, sepse ky frut manipulon procesin e metabolizmit të mjekimit. Citro bllokon enzimat e nevojshme të mëlçisë dhe minimizon efektet e pritura të Medikamentit. Citroja duhet ta dashkaluar edhe kur njeriu merr antibiotik. Qumështi, nësi jeni duke marë antibiotikë apo medikamentet të tjera për osteoporozën, nuk duhet i shreqëroni ato me qumështë. Kalsiumi i qumshti ndërhyrn me ilache dhe i pengon ato të japin efektin e duhur, e një takëshirë vlen edhe për produkte si diathit dhe kosi. Qumështi, diathit dhe kosi e vesh në stomako me një shtres kalsiumi që pengon për tithjen e ilacit nga trupi. Spinachit dhe ishë i lëqet e tjera Nëse mërë një holuës gjaku apër ilache për shregullimin e zemrës, atëherë barishtet e gjelbra duhen shmangur sepse ndikoj negativisht Spinachit ka shumë vitamin K1 dhe varfarina blokon vitaminën K1 duke mos patur më pas as një efet në holimin e gjakut Kjo gjë ndodhë vetëm në rastin e ilacet varfarin, nërkoj që me aspirinë nuk janë shënua rastet të kundurve primit me perimet e gjelbërta Kafeja, nëse vuani nga azma, atëherë duhet të shmangni kafen. Kjo sepse efektet ansore të sajshkaktoj nervozizom, angth, dridhje dhe qërregullim të rakive të zemrës. Një studimi Ohio State University të regoj që kafeja rritë shancet për dështim të nënave shtatë zona në 8 javët e para të shtatë zanis. Studiuesi të regojnë që 28% e 172 grave shtatë zona që mërën pjesë në studim dhe që pinë 2 kafe në ditë, rezikuan humgjene fëmive të tyra. Alkohet Në përthuaj të gjitha përshkrymet e një ilaci këshillohet shmangja plëtsisht e alkolit Ky i fundit shton presionin dhe i mëlqis që është edhe përpunuesi më i mafë në trup Sfarë do gjëje të fusësh në goj shkon për mes mëlqis Dhe i kombinimi alkolit me ilaci të rënon funksionet e trupit Gjithashtu qon një nivel më të lartë dhe më të rezikshëm të medikamentit një gjak Si rjedhoj, ilaci shka këton më shumë dëme se sa të mira This is Club FM 100.4 side what the hell is this cuz we provocative babe you and me a love's a stranger until i see you again a love's a stranger until i see you again oh we want to you know how Mirëmjes blendi me mirëmjes Altini Olta Lori. Mirëmjes Jeri, mirëmjes Altina Olta Lori et gjithë ju të tjerë, mirëmjesi zonjë e, e zotrinë. Nga radhe kombtare klavë fem, klubi i mirëqesit 17 çdo mëngjes edhe në ekranin e Klan Plus. Çfarë është nës kafe Azera Jeri? Atëherë, është një kafe 100% arabike, mm -hmm. është pa gluten kamë pa kafën se kafetë tjera është më e mirë në cilësi, është kremoze, aromatikë dhe e butë si shija. Unë bëj gjosa se kafe Azera, në këto kafe Azera mund të mm -hmm. përdoret për të bërë edhe espressin. Po, në shtëpi mund ta bësh gatimini. Por dhe, dhe një mund një të bësh edhe në kafe me akull gjithashtu. E saktë. Po, kjo më, më duhet. Rekomandoj, po duhet gjatë verës, por kishte një sekret vogël që mund ta përdorni lirish, po ju ajap kshu falas. Ëh. Mm -hmm. Për ta bërë kafen me akull, sa më të mirë kur e trazon në fillim. Pam. Duhet të hedhësh 2 lugë kafeje, 60 ml ujë. Ujë. Ëh. Dhe 2 kokrra akull. Edhe ta tundesh, apo 2 kokrra akullit nuk janë vetëm që do të, të përdorësh, janë sepse ndihmojnë me tundjen, tundjen. dhe bërjen e, e kremit, si thuaç, mm -hmm. po. Pastaj Në një gotë ku ti heca të tjera kokrakulli, mbas sa ta ke shkundur thundur dhe lëkundur mirë këtë, mund ta bësh dhe me blender po duash. Pastaj e derdh te gota tjetër me akull, që të rri edhe ftohtë edhe kremoze. Po duhet tani që është që plas derri, siç si, si thënin në klubin e mëjetësit, kafeja Zera më i dashur me cilësinë saj të kafes 100% arabike, me cilësinë shumë të lartë do t'ju shërbej. Qofsi e ftohtë Ço sendros. Ed ekspresi bëhet mm -hmm. shumë kollaj. Do ta bëjmë me një lugë të vetme atme. dhe me me ujë të ngrohtë. Rreth 20 mg ml ujë të ngrohtë. Mhm. Ai sa duron dora. Super. Super. Okej. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Dhero që der rrica humor pushim edhe për rradha, do të thotë Der kucit chufa dhe bubi ka çurel. Po, sa aventurë të chufa është. Mm -hmm. Sepse kemi edhe pushime ato i brenda që do të zjeron te pak po. 718 i mbaron numrit 10 dhe fiton doratën nga Pampers. Të lumtë të bravo. Desi. Bravo Des. Të lumtë të Des. Bravo Deso. Deso, Deso. ë <cannels> uh, <cannels> Bravo asaj. Do bëjmë një pyetje. Do bëjmë çfarë pyetje tjetër do të bëjmë? Uh, çfarë do, të bem? do të ti? Fëmijë. A uh, mogli se uh, i dham vlezitë e Monglit librin e xhunglës? Që quhet libri i xhunglës, koleksioni i plot pra është Lukas 018 i marrë numrin fiton dhuratën nga Pampers. Okej. Bravo. Do të bëjmë një tjetër? Po. Atëherë, gati. Le të bëjmë një tjetër pyetje miqdashur edhe këonga letërsia për fëmijë. Vitin e kaluar Kjo vepër, te për e njore, letërsisë botërore për fëmi, mbushin 150 vjetë. 069-2017-222, dërganë mesajë të uajë. Ishte vitën kaluar, kam përshqipërën? Përmë. Në mos që ofë 20 vjetën parë, por në mos vitën kaluar një vitën parë. Do më dhe të një avër, 150 vjetëtori <gjit> <gjit> i kësaj vepërë, shumë të një orë të letërsisë botërore përfërë qi ka frymzuar të tjerë pasaj filma e kuditon se çfar. Okej. Okay. Na shkruani për atilla është vepra më e njohur e letërsisë botërore për fëmijë që mbushi 150 vjet, jo shumë kohë më par. Okej. Okay. Okej. Okay? M'rego. 150 vjet janë si 15 vjet, janë si 15 orë, si 15 min. Oh. Uh -huh. <laughs> Ishin katër burra. Mm. Cilat luanin golf së bashku? dhe luanin çdo të shtunë. Në mëngjesishin fanatik të kësaj. Por njëri nga ata u ngrit edhe i kundroi shtëpi dhe nuk shkonte më për të luajtur dhe si thuaç kjo i çorientoi komplet sepse duhen 4 për të luajtur siç duhet edhe zini sa të bënin. Dhero që ishin duke diskutuar këta një grua me thën drejtën një Alamed zonja, mendonin të tre ata. Mhm. Mm shumë simpatike, shumë e bukur. Em elegantë, kështu u thot. "Shiko, un luaj golf nëse doni, mund të vi un vendat të shokut tuaj, luajm bashkë?" Po. Oh. Ta nuk donin, me thënë drejtën që tash i luajme me grua e përton, edhe si klietin, qikse... po donin edhe cikletin çikse. Por edhe ishin vënë në pozicë, nuk donin që ta ofendonin, edhe i thon "Ok, dakor." I thotë që të shtun mund të vish, po ne fillojm herë dhe thot në 6:30, në mëngjes. Në okay. fakt ta fillon nga ora 9, po. <laughs> 6:30 se mentoj që duke i thënë 6:30, kjo do të zot vinte, po. Kjo thotë, okej, okay, 6.30 mund tjetë pak problem për mua, po nëse më lejoni, thotë, mund t'jem maksimumi 15 minuta vonë. Mm -hmm, që rekore. Okej, okay, thënë këta që rekore të lejoj. 6.30 fixa jo ishtë aty. Dhe merë këto shkobat e golfit, për dorë dhe dorë në djafë, si dorë në mirë, mm -hmm. dhe t'i rekt atë të tre, i mundi <laughs> do me thënë, në golf, në mënyrë spektakulare, por ishte shumë interesant e... Simpatike, edhe kur fitoj, do me të një nga këto kështë E ufëton Edhe cunat e përqyën Në thanë, okej, okay, të shtunën tjetër, luajnë prap Në 6.30 fixa jo Shtunën tjetër, prap atje Sera dhe luajnë të me dorën e majtë si dorët mirë mm -hmm. Prapi mundi Ta prap u abitën, por prap kishin knajsi që tishin pransaj E thanë, okej okay, Ja më në tjetër prap Në 6.30, të shtunën, mosaro, mosaro Vjen kjo të shtunën Sër Por kësa radhe me 15 minuta vonet Aho më rëzitën që i këshova ba... Mësa da në betem Kësa radhe me zi i rau Por i rau ama Së rrish në golf uhum. I mundi dhe kësa i radhe këta donin të i thoshin që Shko, të në tregosh se si është puna Si ka mundë si Ti luan me të majten, shkëllqyshëm Luan me të djathën, shkëllqyshëm Luan me të dyja bashk gjatë lojës Po a i shkëllqyshëm Si a bën Tha ke që e vogël Kërë më, më mësoj babi golfin e mësova. Që unë i kisha të dyja, të është anët të përdonshme, që që kam mësoar. Mm. Hera shtu, hera shtu, po si e vendosë të iso që nëta. E, tha, kam një metot. Burim flela kuricë. E, tha, dhe qëdo më gjesta, kur qohem për të ardur për më golf, unë kam një zakon që i hejt qa qafin ati. E, tha, në qëse buri, tha, është, si tu ashtë shtrirë majtë asë, un Varur dhjathas, unë luaj me të dhjathu. U thamë falëta, pa burin qësë është drejtë. <laughs> qësë është drejtë, a banuajmë 15 minuta. Por vi, gjithës e si. Do me thonë, vi të luaj, e kam pjallë. Shkoj, <laughs> gjithë. Ek shumë. Uh... Bravo, bravo, vajzë. Bravo, bravo, vajzë është të rrë. Në dojë s'ka njërë, s'eshtë shëmë pa partnerë. <laughs> Hvorë, gjithëmonë pas një... Pas një vebret të sukseshme. <laughs> Lëri, mos në <in> <laughs> <E, ma. laughs> të në të ryshësh për edhe. Pas një vebret të sukseshme, ka një partnerë që fle. Nga kraut që fle burë. Po? A të ere, Olta, <laughs> po? që bëm për edhe fundë që bëmë për novellat nga për fmi, 150 vitorin. Për Liza në botë në që tira. Liza në botë bravo, në që tira, dhe pra, është e sakt 150 vjetë, u bëmë për atë sa vjetë është në faktë. Yllsoni fituesi i dhuratës nga Pampers. Ësht shkruar në 1865. 88. 88. Mhm. Mm Wilsoni. Po, Yllson. Yllsoni. Yllson. Bravo, shumë, shumë kënaqësi. Shum, ehm, shum, shum, shum. um, Orgesa e mirë duke ardhur miç, dashur censura mbetet uh, për jamën që vjen aty, si kemi bën. Ne do ta mbyllim këtu, do të largohemi për të thyer sërish ta hënën në klubin Gjichaqa. Alta do ta kthenë një lot dëshpërues. Dëshpëruese aty. Jo, thjesht. Po nuk do ja dalë Alta. Si është Një gjëj edhe tharë që kemi dijaves tjetër ko obo, bo... E shumë shpikuraj që bon... Nuk kanë evoj që ta bësh... Mduke se ta t'gjua në gjithë... Jax... A, jerë i bopra... Se di se që hapjë... Fërë. Ok, është koha danim për të të, të thuyër gjamin, çao! Kallë shumë bukurë, mirë papshëm... Mirë papshëm... Coast goes down always thinking now lol how we gonna get out i remember how we dreamed of places that we could go castles with the strange lords people that we don't know i remember we left a life that sounded every from the start. than what I know Shining like a halo I can feel it